Ja, jaz tam res na tem pedagoškem inštitutu sem bolj pred leti kot zdaj se nekaj ukvarjal z razvojem tega koncepta državljanskega vzboje in aktivnega državljanstva. Hkrati pa na eni fakulteti, ki se imenuje institutum, institutum studiorum humanitatis, fakulteta za podiplomski humanistični študij, predavam kritično analizo diskurza, ne? Se, pravi, se v bistvu poklicno man ukvarjam z tem, kako, z vprašanjem, kako, kakšno vlogo ima neka komunikacija, ne? pa govor, pa diskurs, kot mu rečemo, Stujko, zaradi nekih terminoloških zadev, ki jih tu ne bom razlagal, kakšno vlogo ima ta diskurs v, recimo, demokraciji. Ne? in v, v družbah, ki na poskušajo funkcionirati eh, po nekih demokratičnih načelih. In eh, tako da eh, jaz bom predstavil dva, dva modela, ne, oziroma najprej eh, en idealni model, ne, eh, se pravi en eh, model, ki na nek način navodila, eh, ka, eh, eh, eh, ki nam kažejo, kakšen naj bi bil do nam dopovedujejo, naj bi bil govor, diskurs, če hočete, in komunikacija v neki idealni, demokratični družbi. Ne? In Na drugi strani bom poskušal vam predstaviti vse ovire, vse, kar ovira, pa zapravo to, da bi komunikacija v neki družbi zares delovala racionalno in po nekih principih, ki so več principi demokratičnega delovanja ne, pa in tako naprej. Na nekaj skratka en malce idealiziran model na ene strani, ne, recimo, ne, tako da se bom predstavljali, kako pravzaprav bom imeli eno osnovno predstavo, kako ne bi komunikacija v nekaj racionalno urejeni in, in demokratični družbi eh, potekala in na drugi strani bom, bom poskusil pokazati izhajajoči iz neke discipline, ki si reče kritična analiza, diskurza, kaj vse pravzaprav eh, ovira, ne, naša komunikacijo in zakaj, da, boste, da bomo mečkam pris, prisluhni temu vprašanju, kaj pravzaprav, zakaj pravzaprav komunikacijski procesi v teh družbah, v katerih živimo, so tako zagatni težki, pravzaprav, ne, polnjenih tako, iracionalnega in tako dalje. No. In zakaj je ta komunikacija? pretežno, pravzaprav, neučinkovita v družbah, ki se imajo za demokratične. Gledajte, čisto v nekaj potezah bom na sliku najprej, kako zahodne kulture, pravzaprav množini, ne, kako si zahodna kultura ali pa kulture, zadnjih 2500 let predstavljajo, kaj je to komunikacija, pa diskurs, recimo govor ne, in tako. Samo v, v, v, v treh, v štirih potezah. Gledajte, To, ta predstava se je razvila, z, če, če hočete, pred Sokratiki, z prvimi retoriki, s Platonom, zlasti ne, z njegovim tekstom Sofist, pa potem seveda, z Aristotelom, Stoiško filozofijo, ne, pa kasneje z pozno antično filozofijo, zlasti z Avguštinom. No, ampak s tem ne bo, tem, tam, s tem gnjavim svoje študente na fakulteti. Osnovne predstave, ne, kako se, oziroma kako si v osnovi zamišljamo komunikacijo v zahodnji kulturi, je nekako naslednje, no, bi lahko v tem rekel. Ne, torej, subjekt je nekakšen subjekt, ki si nekaj predstavlja, ne. predstavljajoči si subjekt, misli nekaj domišljamo, da si predstavlja. Da to, kar je osebina naših predstavljala, ne, nekaj se naše predstave nanašajo, je svet, je realno. Ne. To si domišljamo, da si nenehno predstavljamo, kaj je realno. Družbene pojave, naravne pojave, ne, kulturo, so ljudi in tako naprej. Ne. Mi smo na nekaj čin takšna ne, neka žival, ki nenehno si nekaj predstavlja. Ne. čas si žival, če hočete. Ne, tako. No, in Zdaj, prek teh predstav si domišljamo ne, v zahodni kulturi, da ne spostavljamo nekakšen stik s svetom, z realnostjo, z nečim, kar je realno, kar dejansko obstaja neodvisno od nas, našega eh, mišljenja. Eh, no, to je, mana, ne, to je neke vrste spontanji v naših predstavah o tem, eh, kako delujemo, ne, je nekakšen spontani realizem. To pomeni, pred, spontano si zamišljamo. Ne, ne, ne, ne, mreku, ne nek spontan, se pravi samo nek način si, si zamišljamo, da smo prek naših predstav ali reprezentacij, kot se temu končno reče, v stiku z realnostjo. Kaj pa ima iz tem upra upraviti govor? Mi si zamišljamo, da to, kar, si, to, kar je vsebina naših predstav, da spravljamo v neke stavke ali propozicije, kot se temu bolj končno reče, ali učeno reče, ne? in te stavke, imajo neko vsebino, te stavke imajo neko vsebino, in ta vsebina je strukturirana, ima neko sintakso, ne? ima neke nanašalne odnose do realnega ne? in je v nekem odnosu do nekih stan stvari v tem svetu. Ne? Do nekih stan stvari, ali kot bi rekli kasnej pozitivisti, pa, pa nelogični pozitivisti, zlasti rasel, do dejstev. Tisto, kar rečemo, ne bi bilo v nekem odnosu do nekakšnih dejstev. Če je ta odnos odnos adekvatnosti, potem so te stavki, ki jih izrekamo resnični, če ti če stavki, ki jih izrekamo, niso v odnosu adekvatnosti do dejstvo ali pa do stan stvari, ne, potem izrekamo neresnične stavke. To je na taka naivna, seveda močno, močno naivna predstava o, o tem, kaj pravzaprav počnemo, ko govorimo ne, in zamišljamo vsi, ali pa domišljamo vsi, ne, da drug drugemu na ta način, ko izrekamo stavke in kot jaz zdaj le izrekam stavke in jih namenjam vam, vi ste moji naslovniki, ne, da ti stavki se nanašajo na nekaj realnega, na nekaj, kar res obstaja, ne? in da vam nekaj sporočam. Ne? Ta sporočanski model, ali pa sporočilni model, je dokončno nastal, tam nekaj v četrtem stoletju z Augustinom, zlasti z njegovim tekstom, de Magistro, učitelj. Ne? Nek sporočanski model, ne? da stav, ki imajo neko sporočilo, ki potuje skozi zrak do vaših všeč, do vaših potem Pade v vaša ošesa in v vaš, v vaš um, ne, v vaš animus, kot reče, ne, in vi potem to na nek način dešifrirate ne, ali pa dekodirate. To je model, veste, ta govorica ti predstave v govoru in mišljenju, ne, in kako moja misel pride, sede v nek čovniček, kot prav Augustin, pa v nek, nek, neko transportno sredstvo, nek vehikulum reče temu, nek prenos, prenosno sredstvo pa potem potuje do vas. Te predstave so a veste, da, te danes postale prevedene v nek inženirski jezik, jezik informacijske in komunikacijske teorije, ne, ki govori o, o komunikacijskem kanalu, o kodu, ne, o šumu, redundanci in podobne reči, o sporočilu, ne, o signalu in podobne reči. V bistvu so te inženirske uh, definicije ali pa ta že inženirski opis, Če hočete, komunikacije, je skoraj neposredna izpeljava uh, neke, neke teološke koncepcije komunikacijskega dejanja, ki nastala tam 14. leti v preogoštine. nam sem to en tekst tu pokazal. V bistvu inženjeri so teologi. V bistvu, ne? Inženirski koncept komunikacije je teološki koncept komunikacije. Ampak to zdaj ni bistvo. Skratka, to si domišljamo in domišljamo vsi, da v naših družbah potekajo neke, neke komunikacije, ne, da se pošiljamo sporočila, da jih dekodiramo in na ta način ugotovimo, kaj drugi misli ne, in se s tem strinjamo ali pa ne strinjamo, in tako dalje. Okay. In, uh, potem so ne, nekje že retoriki, ne tam Protagora, ne, pa Sokratiki in pred Sokratiki so ugotovili, da seveda. Komunikacija po ali pa govoru počnemo še nekaj več, ne, ne, ne samo, da sporočamo neko miselno osebino, ne? ampak da tudi nekaj praktičnega počnemo, ne? nekoga oznemirimo, razjezimo, ga želostimo. ga razkačimo, kaj pa vem, kaj se da, kaj se da storiti z tem, ne? ko govoriš. Nekoga spraviš v tako, drugačna psihična stanja, dosežeš določene socialne učinke okoljni sebe, ne, pridobiš voljivce za to, da volijo zate ne? v ljudski skupčini, ne? v Atenah in tako dalje. Skratka, ali pa v današnjih skupčinah oziroma parlamentih in tako. Skratka, te, uh, komunikacija ima tudi nek pragmatični, kot rečemo, temo, praktični vidik, ne? prepričevalni, vplivanski vidik, ne? drug na dru, drugega, z temi komunikacijskimi dejanji vplivamo. Okay. In zdaj temu, to je, ta vplivanska razsežnost, ne, je postala predmet filozofije, filozofije jezika v 20. stoletju zlasti je se tem ukvarjal nek angliški filozof John Austin, ki se ukvarja z govornimi dejanji, ne, pa je ločil med, ne, med vrstami govornih dejanj, pa je, Med njimi so ena dejanja, ki so ilokucijska lokucijska in v govoru storjena, druga so in perlokucijska. Zaprav, perlokucijone je nekaj, kar storiš, kar je posledica. No? Perlokucijski posl učinek je pos posledične učine govor, in lokucija je pa tisto, kar je storjeno v samem govoru. Ne? V samem govoru kaj storim? Nekoga vprašam, posvarim, mu vkažem, mu obljubim, ne? mu eh, zagrozim, mu nekaj razložim, mu sporočim, ga informiram in tako naprej. To so ilokucijska dejanja, ker so storjena v govoru in ker so konvencionalna, to se pravi, neke konvencije določajo, kako resimo, nekaj trdim, kako obljubim, ne? obljubim tako, da rečem, obljubim ti da. Ne? Moram reči, v sredanju, kot prvi osebi jednine, tako naprej, otvorni način, ne in povedni naklon in okay. ne? No Perlokucijski učinki, ne, tisti posledični, pa niso konvencionalni. To so pa, tako, to, so pa neke, to so pa učinki mojih skritih taktik, bom rekel, ne? nekoga lahko dolgočasim ne? in namerno dolgočasim, nekoga lahko ne? Rez, razjezim, ne? ga spravim v slabo voljo, vzneje voljim, ne? vznemirim in tako dalje. To je pa perlokucijski učinek. Ne? No, in ta perlokucijski To pa ni konvencionalna reč, ni nobene konvencije, nobenega ustaljenega postopka, kako nekoga, recimo, spraviš iz tira. Ni, nobenega pravila ni. Ne. Kako, kako obljubiš, tu so pravila, kot sem rekel. Pravilo je, da moraš izreči neko izjava v sedanju, v prvi osebi, jednine, na tvorni način, bla bla. Tako naprej. Če ni storjeno na ta način, ni si storil obljube celo pred sodiščem velja, da si storil, da si obljubil samo, če si na ta način rekel, če si rekel obljubim, da. E? In je celo, ima to pravne posledice, če rečem ženi, to so bili res, res primeri, jaz ne vem je to v Sloveniji, vlasti vem, v Androsaška pravo to priznava, če je moš pred predločitvev rekel ženi, da ji je, je, je rekel obljubim ti, pred pričami, obljubim ti, da kupim diamantni prsten, ne? potem sta se naslednja naročila prstana ni kupil, e, ona je dokazala, da je rekel obljubil, Obljubim ti, da bom kupil prstan, jem je moral poločitvi in sodišče določilo, da je jim moral kupiti prstan, ne? ker je to konvencija. Če si rekel, obljubim ti, da, je, je, je storil dejanje ne? in to dejanje ima pravne posledice. Vsa dejanja, tudi govorna, imajo pravne posledice. Ne? E, tako da e, so to resne stvari ne? in konvencionalno določene, pa tudi zakonsko določene zadeve. Okay, prav. Zdaj, zakaj vam je to prepodujem? Zdaj, ker je iz vseh teh reči, o katerih se zdaj le govoril, nek Nemec, nek filozof, Habermas se imenuje, Jürgen Habermas, uh, rečem ste že slišali za njega, uh, on se preselj ukvarja z različnimi emancipatoričnimi teorijami družbe, z problemom demokratičnih in postindustrijskih družb in tako dalje, z vprašanjem, kako naj bi družbe delovale racionalno, zlasti se toga zanima, in, in brez večjih konfliktov. Ta Jürgen Habermas je iz vsega tega naredil eno silno teorijo, jaz se ne bom tu objavlja, tako podrobno, lahko samo tako čisto nakratko. Gledajte, on je trdil, da neka demokratična družba, ne, ki je učinkovita ne, in kjer saj zelo hudih konfliktov ni, deluje, deluje tako, da člani te družbe komunicirajo na osnovih treh načel ne recimo smo mi neka družba zdeljena ne in na slovi katerih načelne bi mi mi sabo dialogizirali, se pogovarjali, komunicirali o skupnih zadevah, ne drugo je to, mislim javne skupne zadeve. Kako komuniciramo o skupnih zadevah, da da komuniciramo racionalno. Ne govorim zdaj o komunikaciji, tam nekje v, ne vem, ne, v, med štirimi stenami, v spalnici, v, v doma, v dnevni sobi in tako naprej, ko se pripiramo kateri kanal na televiziji bomo gledati tako naprej. Če pravi, fino je, če bi tudi tam ne, družina funkcionirala, člani družine, funkcionirala demokratično in brez konfliktov, ne, ampak je to druga zgodba seveda. Kaber ma se ukvarja z javno komunikacijo, ne. se pravi, z neko družbeno javno komunikacijo, ki ni samo politična, lahko tudi ekonomska, kulturna, da zadeva kulturo, zadeva ne, alternativne oblike kulture in tako dalje. Okay. Na slovi katerih treh načel, ne bi po so družbe komunicirale, ne, se pravi, razvijale te, te, te komunikacijske mreže, da, da, z namenom, da bi, da bi delovale racionalno. Na slovi načela vzajemnosti, ob obrnljivosti in simetričnosti. Kaj je to zajemnost? Zajemnost je pravi Habermas, ne, zna nekaj zlasti, s tem se ukvarja grozen zlasti enem groznem špehu, ne, kakšnih tisoč strani teorij, da je skomunikativan je naslov teorija komunikacijskega delovanja. Krasneje je napisal še eno knjigo, ki se tudi veliko ukvarja z komunikacijo in diskurzem, to je diskurs etik, etika diskurza, No, ampak kaj je misel s načelom zajemnosti Se pravi, naša komunikacija ne bi terminirala na načelu zajemnosti. Vsak od dveh ali več jazov, ne, individuov, ki so zapleteni, rečem, ki so zapleteni v komunikacijo, ne njihno ne prevzema perspektivo drugega, ne, cipra, ne nekno se ne uživlja v če vam samo enega nasproti sebe se nenehno uživam perspektivo drugega in nenehno predpostavljam, da, se dru, da v drugi prevzema mojo perspektivo. Ne? Zabravo, če delujem racionalno, kaj bom počel? nehno bom razmišljal, kako ta človek vidi mene. Kako, kako on vidi tole reče, v kateri se pogovarjava. Ne samo, kako jo videm jest, kakšne se moje, mreku, stališča pogledi predstave o tem dogodku, o tem, ne vem, v nekim prihodnem projektu, ki ga va delala ne nekaj, ampak moram si zamišljati, kako on to vidi. Ne? Če, če to počnem nenehno in če poskušamo upoštevati to, kako on to vidi, potem dolujem racionalno. Prav, nas. Ne? Okay. Ampak seveda, več čez predpostavljam, da on se prava poskuša uživjeti v mojo kožo ne? in razmišlja, kako jaz vidim to reč, kakšni so moji interesi, pogledi stališča, vrednote in tako naprej. Okay. To je, to je torej načelo zajemnosti, da racionalna in očinkovita komunikacija ne bi temeljila na tem, načelu zajemnosti. Potem je to načelo obrnljivosti, pravore, on temu reče. To, to, nač, ne, to načelo nam, nam na nek način zahteva od nas, da je naša komunikacija takšna, da so vsa naša komunikacijska dejanja enako sprejemljiva Če njeni učinki zadevajo katerega kol udeleženca te komunikacijske dejavnosti. Se pravi, mi to na neki način in še ne veva vnaprej, kaj smem, v čigavo čigav korist, v čigavo prid v tvoj ali moj, se bo na koncu nek sklep, ne, do katerega bo prišla, obrnil, neč, kater prid bo, ne tak, ta skončni sklep in tako naprej jaz sprejemam neka načela in zahtevam od tebe, da boš tudi ti sprejel neka načela, po katerih se bo pogovarjala in dogovarjala, ne glede na to, v čigavo korist se bo nek končni konsens, ne, do katerega bo prišlo, uh, uh, uh, v čigavo korist bo šel ta konsens, ne? mojo ali tvojo. Se pravi, karkoli stori ne, v komunikaciji, uh, mora biti takšno, da je enako sprejemljivo uh, za te in za me, ampak samo na te načelni ravni, ne seveda Kon, končni, končni dogovor, se pravi, vnaprej sprejemam možnost, da bo končni dogovor, do katera ga prišla v mojo škodo. Če bova oba iz nekih delovara razmišljala načelno in na osnovi nekih norm, ki so z oba sprejemljive. Potem je še tretje načelo, je načelo simetričnosti. Se pravi, enaka pravice, enake pravice in dolžnosti, enaka pravila tudi veljajo za vse nas. Vsi moramo po nekih pravilih komunicirati, ne, po enakih pravilih, po pravilih, ki so enake za vse nas. Se pravi, če imam jaz pravico do konca izred stavek, kar nisem, me ne smeš prekinjati to velja kot zate, kot zame. A ne, uh, Enake, enake dožnosti tudi imam, ne? dožnosti se pravi, ne? Dožnost, da, da tebe poslušam do konca, da upoštevam tvoje argumente in tako, dalje in tako dalje. To so tri načela, za ktere, s se, ki jih je definiral Habermas, ne? sociolog, filozof, Nemški še že ne, in skratka načelo o zajemnosti, obrniljivosti in simetričnosti. Ne? To, takšna komunikacija, ki je temelji na teh treh ničeljah, ne bila racionalna in ne bi omogočila neko, neko, neko demokracijo, recimo, na podočju komunikacije. Ne? Okay. On je rekel, da takšen diskurs, no, ali komunikacija, da je to racionalna in sicer v, v, tej, v tej komunikaciji imajo posebno vlogo neka dejanja, ki jim je rekel ilokucijska dejanja. Jaz sem vam prej že nakazal, kaj so to ilokucijska dejanja. To so tista ki so konvencionalno določena. E, kot so recimo bijanja zatarjevanja trditve, postavljanja hipoteze, spraševanja, ugovarjanja, kritike in tako To so in, in dejanja, ki so strojene v govoru in lokucione, zato so in ne. Pravi, Habermas pravi, je, je to je in, in za njega bi demokratična in racionalna komunikacija temeljila na teh dejanjih ki so strogo konvencionalno določena ne, in ki ne bi jih pač izvršili med, med tem, ko komuniciramo, ko se dogovarjamo, ko iščemo konsens v družbi. Ne, in okay, ta, ta dejanja, ne, ilokucijska dejanja, torej so neke vrste gradniki, ne, so tako osnovne enote komuniciranja, te ilokucijska dejanja. Recimo, ne, jaz izvršim dejanje kritike, ne rečem, kritiziram tvoje stališče, ne, tvoje včerajšnje stališče, ki, ki, ki pravi to pa to pa to, ne, tako. Al pa, ne, podpiram tvojo tezo, ne, da in tako dalje, ne, menim, moje, moje mnenje je, da, ne, pa recimo dvomim, da, ali pa ne, in tako naprej, in tako naprej. To so ilokucijska dejanja, ki jih izrekamo v javni komunikaciji, ne, in do katerih imamo vsi enak dostop. Vsi imamo enak dostop do kritike, do trditev, do izrekanja mnen, do izrekanja ocen, do izrekanja stališč, do postavljenih hipotez, do zavračanja, ne, zavračan tvojo misl, da, rečem lahko. Zkratka, tu je, ne bi bila popolna simetrija. Rečemo, da je to televizijska debata, vsi najbi bi imeli načelno enak dostop do vseh teh dejanj. Enako pravico, Ne, ne, da eni lahko samo postavlja, da samo eni lahko kritizirajo, izrečejo kritiko, ali da samo eni lahko ugovarjajo in zavračajo stališča, drugi pa tega nasmejo. To bi bila nesimetrična situacija. Ne. Pravi, ne bi bila, tu ne bi vladala ne, popolna simetrija na področju, Ne, na, te, na, na te ravni, na ravni vrši, vršen, zvrševanja ilokucijskih dejavn. Okay. To so vse fino slišni, tako to ni dvoma ne? in če bi res komunikacija tako potekala javna in tudi privatna, če hočete, ne, bi bilo zelo fino. Okay. Zdaj Habermas ni tak idealist, veste pa tak neju, da ne bi mislil, da je res mogoče tako, preprosto do, narediti, skreirati družbo, ne, v kateri bodo ljudje na ta način delovali. On se zavira, da to ni mogoče, zlasti pa ne na, na horuk, na enkrat, njegova teza je, da, no, se je o to, tom povezanj povedal, ni, ni skratka tako zelo naivan. Okay. Uh, v uh, se je, tako, uh, uh, je imel določene zadržke, je rekel, sej, to, če bi ta model, je sicer zelo fin in idealen, kot sem rekel, ampak ne, uh, uh, so tu ne velike omejitve. Tisti, ki komunicirajo, bi morali, morali v svojem socialnem pa moralnem mišljenju doseči določeno raven, ki je pa v resnici vsi ljudje ne dosegajo pravi. socialnem in moralnem mišljenju. Kaj je to socialno mišljenje? Socialno mišljenje, veste, obstaja nek razvoj socialnega mišljenja pri posamezniku, s tem so se veliko ukvarjali socialni psihologi, razvojni psihologi, pa tudi uh, uh, uh, uh, sociologi uh, in filozofi delno, ne tu sam Habermas uh, in uh, glede, socialni, uh, razvoj socialnega mišljenja približno takole poteka ko je človeški individum zelo meč kot par mesecev, je popolnoma egocentričen. Ne. On vidi stvari samo iz svojega zornega kota ne. in on si ne more zamišljati ali predstavljati, da bi neka druga oseba, drug posameznik vidi nek dogodek, ne vem, ne, neki, da neki razbitje vaze ali kar koli, drugače kot on. Ne. To nekako traja do šestega leta. Otroci do 6. leta nima sposobnosti razumeti, da drugi ljudje, ne, ne, ljudje, ki so drugi in drugačni od njega, vidijo dogodke in dejanja drugače od njega. Okay. Naslednja faza je fa faza recipročne. Recipro, naslednji faza se razvija sposobnost za prevzemanje perspektive druge vsebe. Ne? Nekje je tam med šestim in 12 letom otrok postane sposoben, da eh, razume, da druga oseba vidi nek dogodek, neko dojanje drugače, kot, ali pa nek, ima drugačne interese tudi in tako dalje kot on sam. Ne? To je predvsej zapletena reč ne? in je sposoben se uživeti v perspektivo one druge osebe. Ne? To je tako faza, tiga, ta recipročna faza. Ne? Potem je ena tretja faza v tem razvoju socialnega mišljenja, na katerega se sklicuje Habermas, ne? ki Uh, uh, in tretja faza, ali tretja je pravzaprav, ja, uh, v kateri postane človeški posameznik sposoben, ne samo, da uh, se oživi v perspektivo drugega, ne samo, da sem zdaj sposoben, recimo, da sem jaz, da se zdaj de razvijam grozno naglo pred vami, ne, tule, od, od popolne egocentričnosti ne, do tiste najviše faze. Ne samo, da sem zdaj sposoben, da tamle, kaj je tamle eh, kolega misl ne, in kako on vidi recimo mene, pa tale dogodek, pa ne vem kaj, ne, vse to, e, ampak sem sposoben tudi eh, razumeti, kako najno interakcijo, v katero so mi dva zapletena, ne, pogovor, vidi tretja oseba, ki nas skrivajo in presluškuje v pre vratih. To je zapletena, veste, eh, je zapletena predstava. Ne, da se pravi, da sem sposoben prevzeti gledišče tretje osebe, ne sem da svoje lastno gledišče tako več, če imam pred učmi, ne, ne samo, da sem prevzeti, sposoben prevzeti gledišče njega ali pa nje, ne. ampak sem sposoben prevzeti tudi gledišče njega, ki naj upazuje ne, in sem sposoben razumeti, kako on naj dva vidi. To je sredosmero mladosti, ki prijela do, do te sposobnosti, da se dam nekaj, do, do 14. med 14. in 16. letom, večina, ne vsi, dosežejo to sposobnost. In Četrta, najvišja stopna, je tako imena societalna perspektiva, pa e, je pa precej družbena perspektiva, če hočete morda bolj slovensko, e, ne, to je pa zelo zapletena e, predstava, ki jo imamo. Po 16. letu, mnogi, ne pa vsi, 60-70% ljudi to sposobnost, ne, da si lahko da vidijo stvari v družbeni ali socijalni perspektivi. Kaj je to? To pomeni, da so sposobni na prejšnji stopni vrnem, Na prejšnji stopni je posameznik sposoben koordinirati, videt nek dogodek, neko interakcijo, v katero je zapleten, ne, z nekim drugim iz gledišča nek osebe. Okay. Kaj pa je ta družbena? Je, se prav je sposoben provzeti uh, ta third person perspective, ne, perspektivo tretje osebe. Kaj pa je ta družbena perspektiva? Uh, kdaj sem jaz sposoben dru, uh, spostal družbeno perspektivo? V družbeni perspektivi videti nek dogodek, ne vem, da je problem pekarne rušenja recimo ali pa, pre, ali pa uporabe teh prostorov za, neki, za neke druge namene. Ne. Takrat, kadar sem sposoben koordinirati različna gledišča tretjih oseb. Ne? Se pravi, ta gledišča osebe so, je, so v bistvu, če hočete, neka, neka zunanja, abstraktna gledišča, ne? to če mora bi v psihoanalitiki rekel, da uh, uh, veliki drugi, simbolni, ne? Uh, ne, ne, neka, ne, neka, neka simbolna inštanca, ki upazuje mojo interakcijo z neka drugo oseba. Ne? Kadar sem sposoben, različne te simbolne inštance, ki niso vse enake, ampak jih je več v vsakej družbi, ne? če hočete, Ne, koordin, njihovo, njihove perspektive koordinirati miselno predstavno, takoj sem sposoben prosed gledišče. čr socijalno ali družbeno gledišče, ne. To je zapreteno, ampak večina, ne, človeških posameznikov, vendar pride do te sposobnost razvije, se pravi, da, je sposobno, da so sposobni koordinirati različna gledišča tretjih oseb, ne, teh zunanjih opozovalcev. Tako, No, so, potem Habermas je sklicoval še na, in je Habermas, prav odkole. če niso ljudje sposobni v neki družbi, člani družbe, delovati s poziciji te, te, v tej socijalni ali, ali družbeni perspektivi, potem ne bodo nikoli racionalno komunicirali med seboj. Ne? Če nimaš takih posameznikov, ki imajo to sposobnost, ne, je, ne mogo, je se jim je mogoče predstavljati racionalno komunikacijo.. Ne? Ok. Potem se sklicuje še na eno v bistvu psihološko teorijo Lorenza Kolberga, ne? teorijo, ki se ukvarja z razvojem moralnega mišljenja. Ne? Kolberg, mogoče do dva se verjetno je poznato, ne? je pravčeval razvoj moralnega mišljenja pri človeškem posamezniku ne? in je šel tam od tistega otroka, ne? ki je v bistvu presodi, ali nekaj prav, ali ni prav, ali dobro, ali je slabo na vzadju tega ali na, na osnovi tega, to, uh, ali bo to preneslo kazen, ali bo to prineslo nagrado. Okay. To je tako samo predkonvencionalno mišljenje. Ne? Pa sta dve stopne, pa tako ne pravne se nam, s tem nam Potem, ne Potem na naslednji stopni tam nekje pri 10, 12, 14 letih v tem vdobju, ne uh, večina človeških posameznikov razmišlja konvencionalno. Ne? Tako, to se pravi, ugotovijo, uh, da je nekaj prav ali pa da ni prav, ali pa da je dobro ali pa da je slabo, na osnovi sodbe o tem, kaj je, rekel, uh, uh, kaj je ukazano, kaj je zahtevano, kakšne so norme, kakšne so pravila, ne, kakšne so konvencije. Na osnovi konvenciji ne, se bo odločal, ali je, je neko dejanje dobro, ali je slabo, ne, ali je pravilno, ali nepravilno. Uh, mnogi človeški posarazni, ki po, po, po teh socialnih psihologiji, pa psihologiji se z tem okvarjali, menijo, da je tudi predsejšen del, večina, pravzaprav posameznik posameznik je sposobno moralno premišljati na postkonvencionalni ravni, to se pravi, to je pa raven, veste, ko presodem, da je nekaj dobro ali pa slabo zato, ker je to v, v maksimalnem interesu pa v maksimalno korist večine članov neke, udeležencev ne, ne, ne, neke situacije. Ne? Če bom jaz zdaj, ne vem, če bi neki dilemi moralni, kaj storiti, ne, ne vem, ko se tale strop ruši dol ali ko je tu požaral, ne vem kaj, ne, bom razmišljal moralno kaj storiti, ne, takrat, kadar bom uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, soodsodil, da je neko dejanje treba storiti zato, ker je to dejanje v korist, ne glede to je konvencionalno, je skladu s konvencijami, ali ne, lahko je zelo nekonvencionalno dejanje, ampak je v korist večine udeležencev te situacije. Ne? Uh, in bom v s tem ravnom. Se, ne, se ukvarja z mišljenjem, ne z moralnim mišljenjem tega tipa, to moralnim mišljenjem, ne, seveda, to se bo ponavadi podaljša, to, to je bilo dokazano v moralno ravnanje. Okay, ne. Se pravi, jaz bom presoril, da je nekaj moralno, pa dobro, Ne? Zato, ker je pač to v o, maksimalno korist v večine vseh, ki smo daj udeleženi. Ne? Okay. ne glede na to, to ali nam konvencije, pravila, ne vem kaj, ne? E, moralne norme to dovoljujejo, to dopuščajo ali ne. Požvižgam se na konvencije, ne? to je postkonvencionalno mišljenje, zato je postkonvencionalno. Ne? Okay. In potem čista zadnja stopna je, tega postkonvencionalnega je takrat, kadar ponotra nek moralni imperativ, ne, neko, nek, nek mus, ne, tako moralni mus, če hočete, ne, nekaj, neko, neko moralno zahtevo in se sploh ne bomo vprašal, to v škodo nekoga, ne, ampak ker je to princip, ki ga je pač treba upoštevati in se po njem ravnati. To je taka kantovska pozicija veste, moralnega imperativa. Ker je pač to treba narediti, ker sem to po ponotranil, eh, zaradi, eh, zaradi tega sodim, da je to dobro. No, tako. In Habermasva teza je, da v neki družbi racionalne komunikacije ne more biti, če, če tam v njej ne prevladujejo posamezniki, ki znajo in ki so sposobni postkonvencionalno moralno misliti. Če boš mislil samo konvencionalno, se pravi, ne, samo, če boš sodil v stvarih, a so stvari dobre ali slabe, a so pravilne ali nepravilne, samo zato, ker ker nam tak, samo na osnovi nekih pravil pa nekih konvencij, ne potem seveda nam moraš, komunikacija nam mora biti, pravi, nas, racionalna, to se pravi, nikoli ne bomo po racionalni poti prišli do soglasja o kakšni stvari. Se pravi, potrebujemo postkonvencionalno mišljenje, pravi on, ki normira same norme, se pravi, Gledajte, če boš ti preprosto slepo pristajal na neke konvencije in pravila in norme, ne, potem ne boš sposoben z drugim človekom iskati soglasja o veljavnosti norm. Zato, ker so te norme že veljavne, zabetonirane, enkrat vse sprejete in se ne bomo skupaj prišlo v tem. Ne. Če pa znam postkonvencionalno misel, sem pa spriplavljen zdaj le res škole, ne z vami recimo. Ta pravila, pa ta norma, ki smo jo do zdaj upoštevali, ni vredna počenega groša da imamo se zmen za drugačno normo. Ne? E, ampak seveda moramo poiskati soglasje. Moramo poiskati soglasje o tej novi normi. Vite, potrebujem poskonvencionalno mišljenje, ne? če hočem e, delovati, e, če hočem v dialogu s drugimi iskati nove norme in se dogovarjati o tem, katere norme veljajo in katere ne. Ok, Kot sem rekel, ha, to bi bilo idealno, če bi, če bi se Funkcionira tako, kot sem zdaj upisal. A prema da se zaveda da idealni situaciji v družbah ni, ne. in družbe niso idealno racionalne, ni idealno demokratične in tako dalje, on pravi, da pomembno pa je, v družbah poteka dialog. Ne, v dialogu poiščemo na dolgi rokom, pravi, dialog pravi, ne, tako bom kar ga, dialog je dinamičen proces, prav, ki lahko postopno in dolgoročno privede do delnega soglasja o veljavnosti norm katere norme, katera pravila, katere konvencije bodo veljale. Od zdaj naprej. Ne? To je za njega v bistvu neka racionalna družbena komunikacija. Ne? Je nek dinamičen proces, ki lahko postopno in dogoročno privede do delnega soglasja o veljavnosti norm. Mi se v družbah nek dogovarjamo, eh, eh, on ne preskrikuje, da, da bi ljudje kar prihajali do soglasja in tako naprej, ne? nasploh. Ne? kar je v konkretnih zadevah, on se zaveda, da v konkretnih zadevah ne, a ne zgradimo bolnišnico na tem koncu mesta ali na onem koncu mesta, bodo vedno različna mnenja. Ampak kar je pomembno ne, za neko racionalno in demokratično družbo je pa to, da se, da dialog o tem, kje bomo gradili bolnišnico, poteka na osnovi norm, o katerih se vsi strinjamo, da veljajo. Zapravo, važno je, da imamo soglasje o normah, na, katerih se, na osnovi na katerih se pogovarjamo, ne o končnih stališčih, a sti za varianto A, a si za varianto B. Pomemben je, da se mi dva spraviva v dialog, v takšen dialog, ki poteka na osnovi norm, o katerih se oba dva strinjava. Jaz se zavedam, da jaz imam drugačne poglede pa interese, ker se tiče, ker zadeva v gradno bolnišnice na tem ali onem koncu mesta. To je čisto redu in to je čisto spremljivo in demokracija bo vedno tako. A e, imamo drugače stališče. Ma krfino mi je bilo, če bi, se saj, če bi se o tem, kje bo stala bolnišnica, dogovarjal na osnovi principov in norm, o katerih se vsi stri, strinjamo, da veljajo. Samih norm. Se pravi gre za same norme kot osnova komunicirane te, do, do teh pa ne bi prihajalo v nekašnem konsenzu v nekačne soglasje. To seveda bistveno druge, nekaj drugega od neke idealnega stanja, da vsi enak mislimo, da imamo vsi enak interes, vsi enaka stališče. In to je naumnost. Seveda, ne. In tega se seveda Habermas jasno zaveda. Pomembno se mu pa zdi, da se spravljamo v, v, v takšno komunikacijo in v takšne pogovore in dialoge, ne, ki pač temeljijo na, na, na, na, na, na, na normah, ki veljajo za vse. Ok, to je nekakšen, kdo nek model racionalnega komuniciranja v demokratični družbi. Seh je več, vse so še drugi, veste, tam je nek, nek kolega Apple je enega naredil, pa tale, nek moj nekdani profesor iz Pariza, Pierre Bourdieu je enega naredil, pa tako vse tega, tega je velik, ne, skratka, zelo različni, bi pogledi so na to, kaj je to racionalno komuniciranje, učinkovito, ne, temelje in tako dalje, ne, učinkovito družbeno komuniciranje in tako. Ampak recimo ta eno od modelov, ki je čisto domil, čist ne, in tako. Uh, jaz vam zdaj sam še predstavljen par, rekel, uh, značilnosti družbenega komuniciranja, ki pa strahovito ovirajo komunikacijo, kakršno se je zamislil Habermas. Jaz pa, če neko kritično analizo družbe, ne, e, diskurza, ne, to je veda, ki proučuje dejanske družbene komunikacijska, družbene komunikacijska dejanja in ko vi vzamate nek vzorc ne, teh dejanj, jih posnamate na, na, na, na, na, na, na video trak ali pa ne, na, na, na, na, na, na, naredite zvočni posnetek, pa to transkibirate, pa spravite na papir, pa tako dalje, recimo javno debato, televizijsko debato, debatov, ne, vzamaš pisma bralcev, ne samoš politične razprave in tako na karkoli ekonomske razprave v družbah in jih narediš analizov vsega tega, boš hitro videl, ne, kašne silne, pravzaprav, je eh, značil, da ima vse to komunicirane neke značilnosti, ki, zaradi katerih človek postane zelo pesimističen, da bi kdaj rekel, družba komunicirala na način, eh, o katerem sem govoril malo prej. Gledajte, nek pa krtko sam naštev, pa ti se bomo pa greš,ke pogovoril po govoru o teh rečijah. Ok, gledajte, je, prva umojitev je to, ne, da seveda mnogi ljudje ne, ne delujejo na, na postkonvencionalnem nivoju moralnega mišljenja, da tudi deva socialno ali družbeno mišljenje, sveda ne delujejo na... Na, na, na ravni tega societalnega ali družbenega eh, mišljenja, ki je sposobno koordinirati različne točke, različne perspektive tretjih naprej. ampak to so neke psihološke umetve, ki so banalne in katerih, ki niso tako zelo pomembne. So, seveda, ampak so več v manj jasne in evidentne. Uh, lejte, uh, Ena lastnost neka lasnost ali pa značilnost javnega komuniciranja je zelo izrazita, ki se je zavedal tudi sam Habermas, on je rekel temu strateško komuniciranje. Večina javnega komuniciranja je strateškega. Kaj to pomeni? To pomeni, da govorec v asimetričnem odnosu s poslušalcem si zastavi nek strateški cilj, ki ga poskuša doseči. Ta cilj je prikrit poslušalcu, je poslušalcu prikrit. In uh, ta cilj je v bistvu perlokucijski cilj, to se pravi nek, posledi, nek, nek, nek uh, govorec praviloma meri na neka cilja, na cilja, nek, na neko reč, na neko posledico, ne? ki, jo, uh, ki si jo zamisli in uh, ki jo prikriva pred sogovornikom. V veliki večini primerov, če delate analizo javnih, Diskusi, javnih dialogov, kroglih mis po televiziji, časopisih, kako koli že, lahko se, se, se da rekonstruirati v bistvu prikrite cilje, ne, ki jih imajo govorci, perlocucijskega tipa. Ne. Kaj je to pomeni, perlocucijske? To so posledični, psihološki in socialni cilji, ki niso konvencionalno določeni. Ne. To so take cilje, kot sem rekel. Nekoga spraviti za drego recimo prepričati o nečem, nekoga eh, eh, postaviti na laž in podobne cilje. Ne. To vrstnih cilj je ogromno v teh javnih eh, diskusijah, javnih razpravah ne. in velika večina govorcev eh, pravzaprav zasleduje pretežno tovrstne cilje, ne. te komani, perlo kucijske cilje, ne. cilje, ki imajo eh, nekaj uprav z psihološkimi stanji, z eh, reku, eh, re renomejem, prestižem sogovornikov sogovornikov, z njihovo moralno integriteto, z, z njihovo mreku, javno podobo in podobno, z njihovim prepričanjim in verovanji, ki jih imajo in tako naprej. Zkladka, velika večina komu, javne komunikacije je v bistvu takšne, da bi Habermas rekel strateška komunikacija, se pravi komunikacija, ki pri sogovornikih zasleduje neke Reku, prikrite cilje, ne, ki jih ima govorec. Ciljev Habermas, v bistvu teh cilj, prav Habermas, teh ciljev pravilova mi ne razkrijamo. Nesmislno je reči sogovornik, ki posluši, jaz mi zdaj ne par stvari za zato, da bi te s sabo voljo, ne, ali pa zato, da te znerviril. To, to je družbeno nesprejemljivo. Ne, ne, ne moreš na javni debati reči, ne, poslušajte, ne, uh, uh, Kolega Pahor ne, zdaj bar stvari poveril, bo stvari povedal, ki vas znamenam, da vas spravljam totalno slabo voljo. Ne. To ne moraš reči. Perlokucijski cilj, se pravi, to vrstni cilji, morajo ostati prikriti. Vsi jih imajo, vendar jih niče. Ne, izreče. ne Vsak bo rekel, ne, jaz poskušam v tej debati, tisto, ker družbe je so ilokucijski cilji. Se pravi, jaz poskušam v tej debati, recimo kaj je ilokucijski cilj v neki televizijski razpravi, je, da poskušaš, izraziti svoje stališče in navesti preprečljive argumente za svoje stališče. To je sprejemljivo. To je sprejemljivo, v neki javni razpravi se to sme izreči in to tudi poveš. Zdelem pa jaz poverim par, eno svoje stališče, moje stališče je, da mora biti bolnišnica na vzhodu, ne na zahodu mesta in zato imam naslednje argumente. Ne? To je ponoma sprejemljivo. No, moreš pa reči, ne, govorni, ko posluši, ne. Moj cilj je, da te zbrže ministira, da te totalno znerviram, tako da boš ti v očeh javnosti spadal kot popoln bedak, z namenom, da uh, bojo uh, boljši so tam, kjer jaz hočem. To ni sprejemljivo. Vidite, perlo kucijski tega tipa, ne, to vrstni morajo stati in praviloma so prikriti. Razen kakšnih patoloških situacij, ko de reče posluž, dosti poslužu, dostiman do nekaj pa nikega drugega da z noro, Ampak to je, to, to je redko in to je pro družbeno nespremljivo. Ne. Ok. No, skratka, velik del javne komunikacije je žal strateške komunikacije, torej komunikacije, ki zasleduje prikrite cilje. Uh, ok. Potem velika večina uh, dejan, govornih dejanj, diskurzivnih dejanj ali komunikacijskih dejanj, ki jih izvršimo, tako, recimo javno, je pravzaprav uh, uh, asim, asimetričnih. Tudi ilokucijska dejanja, tu ne malo kritičen do Havelmasa, ki pravi ilokucijska i, i dejanja, ta konvencionalna govorna dejanja, so fina, to, to je način, kako lahko mi racionalno komuniciramo, uh, pa niso. tu najbolj navadna uh, ilokucijska dejanja, ta konvencionalna dejanja, kot je recimo na svet, je v bistvu asimetrično dejanje. Če jaz nekomu svetujem, kaj je to pomeni? To pomeni, da uh, se imam za nekoga, ki je v tej zadevi pometnejši od tebe, ki ima več izkušnje ali ki ima več informacij ali koli že, ampak na svet je v principu asimetrično govorno dejanje. Ukaz je seveda, tak ukazajo malo razli vojski, ne, demokratične družbe ne, to vrstnega konvencionalnega govornega dejanja, ne, ki ne tolerirajo ne ukazovanja. Ampak recimo druge, ne, recimo dejanja, kot so, ne, kot, so, kot so, kot je na svet, recimo. Ne. Glede, če vi preučujete, mi smo to precej delali, veliko se tem tam na fakulteti, go, go, Govorno dejanja, ki so storjena v inštitucijah, v ustanovah, je, je zelo očitno, da je večina govornih dejanj, ki jih ljudje vršijo v ustanova, kot je, ne vem, podjetje, šola, ne vem, neka inštitucija. Ne, da velika večina teh govornih dejanj je asimetričnih govornih Če Dam kakšen banalen zgled. Uh, uh, Rečmo, da imate direktorja pa snažilko, tako najbolj ekstremen, uh, uh, uh, uh, najbolj ekstremno situacijo. Ne. Direktor se lahko z snažilko ali vrtarjem šali in prvi začne pripovedovati mastne vice, nikoli ne more biti obratno. No more s srečati generalnega direktorja Gorena in reči: Poslušajte, ste tega le že slišali, ni variante. Komunikacija je asimetrična, zakaj? Zato, ker so hierarhije vmesne. Velika večina, mnenem, inštitucij, družbenih skupin, ne, takih ali drugačnih, je hierarhičnih, in, in komunikacijska dejanja, ki potekajo v teh inštitucijah, ne, so pravzaprav vezana na lojčina asimetrično odnose med ljudmi, ne. kaj kdo lahko reče, kakšen tip govornega dejanja lahko izreče. Se, kdo sme recimo postati ob obscene, kdo sme preklinjati, kdo sme kaj predlagati, ne? Lahko nekdo, ki je hierarhično nadrejen, lahko reče podrejeno, posluš, obšoti z mano na imper. Ne more recimo nižji služben sreč ne generalnemu direktorju Gorenja, ko sreče je bilo, poslušal, na imper, to je povabilo, to je neko govorno dejanje, povabila, ki je pač konvencionalno govorno dejanje, vendar je vezano na nekakšno asimetrijo, ne. nekdo to govorno dejanje lahko stori, drugi pa tega ne more storiti. Ne. Tako da, veste, to Tako, ne? Habermas je si imajo dostop do vseh, vsi imajo, rekel, simetričen dostop do vseh govornih dejanj. To, bi to, to je nek tip komunikacije, ki se vda je ekstremno demokratičen, ne? In vendar, ne, če preučujemo ki poteka v sodobnih družbah, njenih in njenih inštitucijah, ne, zlasti v njenih inštitucijah, ne, se pravi, sem rekel, ne, kakršnih sem govoril, je treba pač ugotoviti, da žal ne, je velik del, da so ta govorna dejanja vezana na neke asimetrije, neke vrste izjavljanja, neke vrste govora, a pa govornih dejanj so, so dostopna za določene posameznika ali skupine in neka druga govorna dejanja niso dostopna. Za posameznike, ali pa skupine. Okay. Glejte, potem to je eden, ena od velikih ovir ne, za to, da bi se ta habermasovski model družbenega komuniciranja res razmahnu, ali pa uveljavil v večjem obsegu v sodobnih družbah, ki se imajo za demokratične. Potem, glejte, v samem govoru je kupujíc reči, ki jih težko kontroliramo. Ne, si jih ne zavedamo. Recimo na teh reči je, so predpostavke. V teh predpostavkah ve veliko, neka filozofska nizozemska disciplina, ki se reče pragmatika, z se je ukvarjal nek, mnogo ljudi se to pragmatiko, z teorijo pragmatično teorijo predpostavljanja. Ne? In krko rečeš, so not neke skrite predpostavke. Ma, je, ni, je ni izjave, a veste, ki ste jih danes izgovorili, Ki naj bi vsebovala neke predpostavke, ne. najbolj tako banalne, kaj je to predpostavka, Najbolj banalne, tak stvari so. Pravo ne, ne ne, je, a je Petr že, ne vem, ali je Peter nehal kaditi. Ne. Predpostavka je, da je Peter doslej kadil. Okay. Ne. In krkoli če pravim, je je, je vseh teh rečeh, so mnoge, mnoge predpostavke, ki jih ne moreš kontrolirati. In ja sem vam nekaj Ček te, da bom bom prebral, no, pa bom pač tudi nekaj izročke vendar, no tle recimo glejte, nekaj primerov eh, tega teh predpostavok, ne. Eh, recimo, ne, če rečemo teroristi si ne zaslužijo običnega, to sem pobral iz časopisa večinanti primere za moj seminar. Eh, teroristi si ne zaslužijo običnega sojenja, ne. Predpostavka je, da da tisti, na katere se ta izjava nanaša, da dejansko so in že vemo, da so teroristi. In Potem se samo še sprašujemo, ali si zaslužil prvično svojanje ali ne? V engleščini je to bilo, ne, in v engleščini imate ta the, angleški, ne, the terrorists do not deserve a fair, a fair trial. Ne, uh, se pravi, ne, predpostavka je, da dejansko te ljudje, o kateri govorim, so teroristi. Peter obžaluje, da Anglija ni, bila več, ni več vodilna vojaška sila. Predpostavka je, da nekoč je bila vodilna vojaška sila. Venezuelsko ljudstvo je uspelo spostaviti demokracijo. Predpostavka je, da doslej Venezuela ni imela demokracije. Teroristi ne ogrožajo več Amerike. Predpostavka je, da teroristi doslej so ogrožali Ameriko. Imam je obtožil nekatere duhovnike, da so sodelovali z Jordanci. Kaj je predpostavka tukaj? Sodelovanje z Jordanci je nekaj slabega. Če nekoga nekaj obtožiš, ne, hočeš reči, da tisto, za kar se ga obtožijo, nekaj slabega. Vezda, mi te stvari, ti pomene, da školiko nadzorujemo. Ne, in vč, kar koli bleknemo, je tega ogromno noter. Nek stvari, pomenov, uh, ali pa informacij, če hočete, ki jih ne nadzorujemo. Ne. In v okviru Habermasovskega tega bolj idealnega modela je hudič, ko imamo pa toliko stvari noter v tem našem govoru. Ne, ki jih miselno, zavestno ne, ne, ne kontroliramo. Levičari so bili tisti, ki so preprečili svobodne volitve. Se prav, nekdo je bil nekje, ki je preprečil svobodne volitve. X ali ta, ali ta in ta se bo po izpustitvi iz Guantanama gotovo spet pridružil Al-Kajdi, je nekdo rekel. Se prav, Dokazano je, da je prej bil z Al-Qaido, da je bil pri Al-Qaidi. Pa, pa govorec, ki je to napisal ta članek, nima nobenega dokaza tudi nobenega dokaza, da je ta in ta res bil pri Al-Qaidi. Koga ne bi čisto zastrupil proti globalizem, bi gotovo končal študij, je bila ena izjava v nekem intervjuju o nekom. Se pravi, kaj je tu predpostavka? ne? Proti, proti globalizam je nekaj stropenega, nekaj slabega. Ne, Zastrupljene, če se z nekoga z nečem zastrupiš, seveda ne, je, pomeni, ne, da, da, da podleže nečemu, kar, kar mu na nek način škodi in kar je negativno. Okay. Vete, ena, ena od velika pomenska dimenzija je ne, v našem govoru dimenzija implicitnega sporočanja. Mi samo en mečken del tzv. kar re, re, re, povemo eksplicitno, izredno, velik več, pravzaprav veste, večji del sporočil, rekel, velik več sporočil pošiljamo, če hoče rečeno drugim v implicitni obliki, ne da bi jih Ogromno sporočamo ali komuniciramo implicitno. In praktično je nemogoče, da, da bi govoril na način, ki bi bil posebno ekspliciten ki ne bi pošiljal na vse strani množico uh, implicitnih sporočil. Uh, in zdaj, gledajte, uh, kako pridemo do tega, kaj nam je, nekdo je implicitno sporočil, tako, da poskušamo uh, rekonstruirati govorčevo namero. Nam, mi se vedno, kada nam nekdo reči, nekaj reče, se vedno vprašamo, zahodna kultura je glede tega obsesivna, obsedena je od tega, vedno se vprašamo, Zakaj je ta reko to, kar je rekel? Nekdo pride, predstavljajte se, prije zelo noter, tule, ne vem, nek uh, hišnik, če, če, če, če to postaja, pa, pa reče, 2x2 je 4. Absurdna izjave, zakaj bo ta človek zdaj to? Ampak vsak od nas bo v, v, v, v nekaj sekundah preigral kakšnih 20-30 možnosti, kaj pravzaprav je hišnik hotel reči s tem nam, ko je rekel 2x2 je 4. Vete, mi, mi smo taki, da gremo potujemo od tega dobesednega pomena, dobesedno izrečenega, k nekim implicitnim, globljim, komanim inferenčnim pomenom, pomenom ne, do katerih pridemo za inferencami ali sklepanji. Mi delamo silne sklepe, silno teorijo v trenutku, v nekaj sekundah razvijamo o tem, zakaj je ta to reko. se tudi najbolj banalnih situacij, ko si, sediš przo v zravniku, pa, Pa ti en reče, a lahko odprete okno, prosim, ne? kaj je rekel, Poprašal je po tvoji sposobnosti za odpiranje okna. In če ga mjesto vzel, če to interpretiral dobesedno, ne, kar je eksplicitno povedal, bom rekel, ja, lahko, sem sposoben odpirati okna. On me je to vprašal, ne, v resnici, jaz tako trenutku trenutko sklepam neki drugega, da me je prosil, naj okno dejansko odprem. Ampak tega ni rekel, ni rekel, da odpri oken. Rekuje je, a si sposoben odpirati okno. To je čez nekaj drugega. Vidite? Implicitno sporočilo je bilo, prosim, odpri oken. Mi vsak interpretaciji, ki jo ne, speljamo, je v bistvu naredimo te sklepalne korake. Gremo zelo delč, a, a pa saj mečkantle stran od dobesednega pomena. Pogosto gremo zelo delč od so dobesednega pomena. Ne? Če bi en Ne, če sem v nekem pomenljivem položaju, družinskem, na kupu, ne, nakupu, ne vem, če jesam na ogla avta, ne, pa začne že ena pet, pa pa par trka pet, ne, ne vem, na planinčah sončece sije, iščem, iščem sveda neke implicitne pomene. Ne, kaj pa bi hotel s tem povedati? Nek, ta, ta nek kolega, iz neke, neke fakultete, ko sem jaz študiral v Franciji, Kro, ki, več, ki je predavil v mojem seminarju, te stvari, vse življenje že preučuje, ne, kako poteka ta, ta interpretacija izjav. Ne. On, on pravi, da se, da smo mi dejansko-zahodna kultura je obsedana od tega, ne, da, da iščemo namero, da se sprašujemo v nameri, Ne, ki jo je imel govorc, ko je, da je re, ko je rekel to, kar je pač rekel. Ja vam pravi, da jo zna francosko prokola Lekitha Hadis-Gladi. Zakaj je govorc rekel to, kar je rekel? Ne nekno si to sprašujemo, kar koli reče. Če reče 3x3 je 9, ne, se neče razmišlja, ne za kaj je pač rekel? S kakšnim čudnim namenom je to pot... izrekel? Ne, okay. In na tanoče predamo do implicitnih sporočili do implicitnih pomenov. In implicitnega je, tako kot priladeni gori, veliko več v tistem spodnem delu, ki je površino, kot pa tist, ki je gor. To vrjemte. Če, katerkol, če bi dialoge, ki jih bote imeli, potem otešli na pivo, nekdo posnel pa uh, uh, transkribiral, se pravi, na prepisal na papir, ne, na računalnik, pa pol sprintu to. Pa bote videli, da pomeno, ki ste se jih posredvali, Komunicira drug drugmu, tistih, ki ste jih sposredovali implicitno, ne da bi jih izrekel, je velik, velik, ponavljate tudi tega desetkrat več, kot pa tistega, kar ste si dejansko drug drugmu rekel. To je neverjetna lastnost plavečke komunikacije. Sej ne samo verbalne, tudi neverbalne, vizualne in tako naprej. Ne. Uh, tako da, da in vidite, izvej ta Habermasovski model, ne, da vsi racionalno komuniciramo na, na, na osnovi načela, simetričnosti, obrnljivosti in vzajemnosti. In kontroliramo svoje pomene. Ne, model, ne, te racionalne komunikacije v demokratični družbi, predpostavlja, da vsi nadzorujemo pomene, ki jih pošiljamo v prostor. Da veš, kaj si govoril. Ne? Temu rečem, jo, rečemo, je moj, moj model, načelo semantične hegemonije. Se pravi, jaz se imam za pomenskega hegemona. Tri načela so, ampak no, dva bom povedal. Jaz vedno rečem, če, če, če se jaz imam in to se vsi imamo, pa nismo, ampak vsi se imamo za pomenske hegemone. Se pravi, domišljamo si, da vedno rečemo samo tisto, kar hočemo reči. Ne? In domišljamo si, Da nikoli, In druga negativna stvar je, ne, da, da, da rečemo samo tisto, kar želimo reči in da vemo, kaj, kaj rečemo. Ne, ti dvi načeli smo Sta Pa še eno tretje, ki je preveč zapleteno, ki vezalo na nekaj razmerje, pa tako no, pustimo Skratka, jaz si vero domišljam, da vem, kaj sem rekel in domišljam si, da rečem samo tisto, kar sem hotel reči. Ne, hoteti reči je zadaj skrito. V tem primeru delujem kot pomenski hegemon, pa nismo. Vsi si to domišljamo, da smo, pa nismo. Ne? In Habermasovski model racionalnega komuniciranja v demokratični družbi predpostavlja pomensko hegemonijo ljudi. Zdaj, da smo mi gospodarji pomenov, pa nismo gospodarji pomenov. Mi povemo milijone in milijone reči, ki se jih ne zavedamo, da smo jih povedali, pa se jih drugi registrirali, če zaznali, če hočete, ne ali pa jih niso zaznali, pa vendarle vodijo in usmerjajo naše bodoče komuniciranje. Tako da, vete, kup stvari je, ki na nek način otežujejo ta, tako racionalno komunikacijo v, v recimo, v družbah. Ne? Potem, da vam povem, da nek vam še nekaj, ne, dva, tri konkretne primere vam bom davte videli, tako težko pravzaprav je, komunicirati na tak habermasovski način, da kontroliraš pomene, ne? da ljudje kontrolirajo, kontrolirano izrekajo neke, neke, neke izjave, ne? ki so konvencionalna govorna dejanja, ne? do katerih imajo vsi simetričen dostop ne? in za, vsa, za vse veljajo enaka pravila in tako blablablabl. To je to fino in to, ampak ne? grozen veliko enih težav s tem, ne? in enih značilnosti komunikacije, ki pravzaprav močno, močno vtežujajo realizacijo Haberskega, Habermasovskega modela re, eh, racionalnega komuniciranja. Vete, vsa komunikacija je indeksikalna. To je spet ena mojih izjav. Ne? Eh, komunikacije so indeksikalne. Kaj to pomeni? To pomeni, ali veste, da eh, so vse, kar rečem, je vezano na nek kontekst, na situacijo, v kateri sem. Tudi, če rečem trika trije in devet, je v bistvu vzatni kontekst. Ne, tako, kontekst neke matematike, ki jo pač mi sprejemamo. Kaj, kaj je indeksikalno? Indeksikalno je vse tisto, kar se veže na mi tukaj, zdaj. Vsi pomeni, ki so na nek način vezani na nas, na tukaj in na zdaj, so indeksikalni pomeni, to pač neka taka tujka, da se ni važno. Vsi to pomeni. In pravzaprav, a veste, v zadju vsake izjave je neka indeksikalna, neka indeksikalna predstava, ne, ki je vezana na mi tukaj zdaj. Dal vam dan iz literature in dva primera, da to to razumeli. Če rečem, ne vem, ne, James Watt je izumil parni stroj, kot je rekel bila, v 18. stoletju, recimo. Ne. Torej, rekli so, da je ker bi bilo vezan, ta pomen te izjave ni več vezan na, na, na mi tukaj, zdaj. Pa je. Uh, Sicer je tako bolj smešen, ne indeksikalni pomen, ampak gledajte, uh, to je. John Soros je zmislil ta primer. Uh, ampak, a bi ta izjava, bi to rekla, so to je res, James Watt izumopravljalni parni stroj, ne vem. Ampak, gled. Če bi vam nekdo dokazal, da je pred recimo dvema milijardama let v neki drugi galaksiji nekdo drug izumil prani, uh, parni stroj, a bi ta izjava, uh, ne da je, da je parni stroj izumil James Watt, še bila resnična? Da bi bi začeli ne? V neki drugi galaksiji pred dvema milijardama let. Pa ga James Watt. Se pravi, vnotraj je skrita neka uklepaju in neka trditov, Ja, tu v naši civilizaciji, na našem planetu, a vidite našem, se prav mi v tem našem izrazu, ne, ne za inko, je mi, zar neki krma z nami je ta izjava je resnična v tem našem svetu, v naši zgodovini, v našem vesolju, če hočete, na našem planetu. Pa kar karkoli rečete je, je, je ta uh, mi skrit noter pa jaz pa ti, pa tako naprej, ne. Gdaj vam še bolj butaste primere, da, da bi te rekel, dobro, pa to nima veze, veze, nekaj me briga, da ste galaksije tam pred dvema milijardama let. Ampak da, damen primer, da bi te kako se zaleze ta indeksikalnost, ne, to, da je posod skrita mi, pa, pa tukaj, pa zdaj, kako se ta reč zaleze v, v, neko, v neko govorico, ki na vides nima nič uprav, ki objektivno objektivna, govori o objektivnih rečeh. Jaz sem to vzel za, za predleti sem delal analizo zgodovinskih učbenikov za, za uh, svete Evrope v Štrasburu, pa sem vzel te francoske, angliške, nemške, naše, italijanske, še nekje, uh, učbenike in uh, med drugim tudi naše, učbenike zgodovine, no in imam en primer znaš našega učbenika zgodovine, ki pravi naslednje, Gledajte, Je, gre za poglavje rimska oblast na naših tleh. Ok, že to je Butas, ne naših tleh. Ne? Rimljani niso bili na naših tleh, ne dvomno, ta, ta, ta, ta ne slovanov, ne slovencev, še trikat manj itd., jasno, ne. Okay. Ampak, no in potem pravi naslednje, avtori pravijo, takele stvari izrekajo, ne. Nekoliko prej kot notranjost slovenskega ozemlja so Romljani zauzeli obalno območje, se prav, do te skrito Rimljani so zauzeli slovensko ozemlje, to torej je idiotizem na kvadrat, ne? Ni, to je dejstvo, da Slovenci niso zauzeli Slovenije. Ne? Potem pravi, za, vla, za vlade cesarja Augusta so že vladali celotnemu slovenskemu ozemlju, Rimljani. Rimljani so vladali slovenskemu ozemlju, to vsi slovenski učenci, pa mislim, da ta učbenik dela osemdeset 80% slovenskih, slovenskih učencov, se pravi Na, na dobesedno na 100 tisoče slovenčkov, ki je ta učbenik že 15 let, se uči, da so Rimljani zavzeli slovensko zemlje. Ne? Potem na našem zemlju so, so takrat živeli tudi ženi, drugi staroselci in tako naprej. Ne? Rimljani so pri nas ustanovili province. Ne? Tukaj smo tudi mi. Sem rekel, V teh vseh izjavah, o pisnih izjavah, nek opisujejo neke daljne dogodke, smo skriti mi, je skriti tukaj in je zdaj. Na tako ali drugačen način. Pri nas je bilo veliko vojaških posadk, ne, tu pri nas ne, so bile rimske vojaške posadke in tako darej. Okay. Rimljani so romanizirali slovensko ozemlje. Potem na naše ozemlje so prehaljali izdelki, v različnih obrti, k nam so rimlani, nam so prineseli vinsko trto, ne, to je ne zelo všeč ta ideja, ne? Ta, ta, ta reč ni bila slaba, ne? tako da so nam prineseli vinsko trto, v naš prostor je naš prostor doživel državljanske vojne. V kulturnem pogledu je slovenski prostor doživel takrat po, po kristjanjanje. To so, skratka, seveda po svoje neumnosti, ampak... Najhujša je pa ta zadnja izjava, ki pravi, že v 4. stoletju smo imeli tudi dve škofiji. Se pravi, mi, obstaja nek mi, ne, ki in mi, te, ta mi je imel že dve škofiji. Ne, se pravi, mi Slovenci smo že v 4. stoletju imeli dve škofiji. Odkot bi Slovenci lahko v 4. stoletju po našem štetju imeli že dve škofiji? Lepo vas prosim. Ne. To, in kaj je to? To je zelo močna indeksikalnost, ki udira v to vrsten opisni govor. Indeksikalnost, pomen, sem rekel, to so tiste pomenske sestavine, ki so vezane na mi tukaj, zdaj. Kaj je to v bistvu? Zakaj je ta človek, ki to pisu, ne, nekaj ženska je, zakaj je na ta način pripovedovala o dogodkih izpred ne, dva, skoraj 2000 let? Zagajte, zakaj? Zdajte, ker je celo zgodovino vidi v tako teleološki perspektivi. Kaj je telos? Telos je smotr. Se pravi, v njeni zavesti, zavesti zgodovinarke, ki je pisala Zgodovinski učbenik, je, je, je, je, so vsi dogodki, celo tisti izpred 2000 let, so vodili v smer današnje Slovenije. Vse se je odvijalo tako, da je vodilo k v današnji Sloveniji, državi Republiki Sloveniji. To je grozljiva seveda pogled na zgodovino, zgodovino tako strokovno rečeno, ne? A veste, da ima zgodovina nek smoter, končni cilj in ta končni cilj je nastanek Republike Slovenije. Se pravi, ta ženska si predstavljala, ne, da, da vse, vse, kar se dogaja pred 2000 leti, je nekako vodil v to smer, ne, v kateri se bo kot izcimila ne, Republika Slovenija. Ne? Se pravi, vse vidiš v smislu neke kontinuitete, zgodovinske kontinuitete, nekega skritega smotra, ne, kot božji prst, ne, ki jo ne nekno vodil dogodke, ne, da je pripeljal do, do Republike Slovenije. Vite, indeksikalnost v, ni, ni samo v pisanju, je v našem mišljenju. Mi ne imamo v glavi to kategori, te kategorije. Mi tukaj, zdaj. In se jih nam moramo znebiti. Temu rečejo o psihologi centrizmi. Mi smo centrirani centrirani smo, ne tako. In seveda Habermas je veste predpostavljal, da racionalna komunikacija poteka s pomočjo decentriranega mišljenja, razsrediščenega mišljenja. Vse naše mišljenje je žal, imamo ogrejeno tendenco, biološko seveda imamo ogrejeno tendenco k temu, da mislimo centrično, ne, da, da, da u v svojem mišljenju v bistvu centrizme, tako ali drugačne egocentrizme, recimo pri posamezniku in tako. Ne? Seveda kultura, izobrazba, intelektualni razvoj in tako naprej, nam do neke mere pomaga, da svoje mišljenje razsrediščimo ali pa razsredinimo, no? decentriramo, ne? da smo sposobni prevzemati perspektive druge osebe, pa tretje osebe, pa družbene, družbene perspektive tako naprej. Ampak vendarle, a veste, Uh, v končni fazi vse naše mišljenje na neki način vendar kontrolirajo kontrolira jo taki ili drugačni centrizmi, Egocentrizmi, in, in podobno. Okay. No, uh, to. potem, ne, samo še tri primere vam bom dal pa neham. Povete povit kaj se tem sem ker se vam pele naložil. In sicer gledajte, takole, uh, Veliko, kot sem rekel, je v javni komunikaciji, rekel, tudi v tisti komunikaciji, ki posreduje znanje, ali pa naj bi posledovala znanje, kot so enciklopedije, internet sporočila, ne, ali pa strani, internetne strani, od Wikipedije naprej, če hočete, ne, do, do, do lexikonov, udjebenikov in česa. Vsa ta, torej, vsa ta, vsa ta komunikacija, ne, pa bi sedila so na nek način polna vrzeli, veliko je luken motor. veliko je neizrečenega, pa vendarle ti je tam v tistih vrzeli, skozi tiste vrzeli nekaj sporočeno. Ne? Vsa komunikacija je pomensko nepopolna in mi kaj delamo, kot sem rekel, smo v neke vrste mašina, stroj smo. Stroj smo, ki na nek način zapolnuje vrzeli v, v, v, v teh komunikacijskih dejanjih, v teh besedilih ki pridejo do nas. Ne. Kot, kot, kot so ti v enem dobr reče, tu pride do vespa, reče, dober, vas, pa reče: a vzaj šla ali ne'. To je brazno, pomensko, nepopolno reč. Ne. Ampak ti se verjetno te vrzeli v tem besedilu, ne, ne, takoj zapolniš. Aha, verjetno ima v mislih ne, kino, ta pa ta, film ta pa ta, danes večer ob osmih, ne, glede na to, da so se včeraj o tem pogovarjali. Vidite, v trenutku, vi z, z, z, z, z, ko s svojim delovnim spominom zapolnite vse vrzeli, V, v tem njegovem pičlem, skromnem besedilu, a bo vaša zdaj. Ne? Okay. In, uh, vsa komunikacija je pomensko nepopolna in mi nehno zapolnujemo te v In zdaj gledajte, to delamo nenadzorovano, to je zelo težko nadzorovati ne? in zelo težko je to početna način, ki ga je predvideval Haberbaas, na tak racionalen način, ki predpostavlja uh, zavesten nadzor vseh pomenov. Lejte, celo govor, ki naj bi bil skrajno objektiven ne, in ekspliciten na nek način, kot je govor zgodovinskega učbenika, je lahko, mreku manipulativen. Manipulativen na način, da nam daje nekatere stvari vedeti ali misliti, ne da bi jih izrekel. Navedel bi tri odlomke. Ki Kaj vem, so jih napisali trije ugledni slovenski zgodovinari in tolmačijo koroški plebiscit, tam ne, ki se je zgodil, daj, leta 1920, ne, ko je koroška pripadla Avstriji in ne Sloveniji, kot 200. je plebiscit. Večina je glasovala ne za Avstrijo, ne za takratno Jugoslavijo ne, in, in je žal, ne, mi pač Slovenci to obžalujemo, koroška pripadla Avstriji. Okay. Zdaj, kako trije zgodovinari opisujejo ta plebiscit? Bote videli, izrečejo neko miso, ki se je ne, up, ne, ne ne izrečejo, posredujejo deset tisočem učencov, praktično vsem generacija mladih, novih slovencov, mladih slovencov, neko miso, implicitno jo posredujejo, ki se je ne upojo tega, ker je v tej Evropi nesprejemljiva miso, pa vendar jim jo na nek način komunicirajo ali posredujejo računajoč, da bodo lukno, ki je v tem besedilu, otroci, mladi ljudje, zapolnili svojimi sklepi. Not je neka vrzel, neka luknja, če hočete v tem besedilu, ki jo otroci, ki so učijo o tem koroškem polibicitu, zapolnijo svojim sklepanjem. Tisto sklepanje je takšno, da se ga avtor učbenikov, za trije avtori učbenikov, ki se neodvisno neodvisno od drugega pisali, niso upali te misli izreči eksplicitno zapisati, ampak so samo prikrito računali, da bojo, bojo to misu, do, do, do tih misli prišli učenci sami. Ok, gledajte, tako je prav prvi, avč, avtor prvega učebnika. Oh. Enka sem pa spustil, ko sem tole lepo, samo dva mam, trije na isti način, se nima vesel. Gledajte, prvo prav takole, srednovembra so slovenske čete zasedle borovle, nemci so izrabili neodločnost vlade in udarili s samo močmi zdravo, ter zasedli Koroško do Karavanke. Okej. Okay. prav. Kasneje je vlada v Beogradu, ki je bila takrat tudi že naša vlada slovenska tule, leta 20, ne, takoj po prvi vojni, poslala na Koroško svojo vojsko, ki je zasedla Celovec. Toda bilo je že prepozno. Pika o meji na Koroškem se v tem času že odločali na mirovni konferenci v Parizu. Dogovorili so se, da naj o usodi celovške kotline odloči plebiscit. Ok. Skratka, Beograjska vlada je poslala vojsko, vendar je bilo, osnovna misel je ta, biograjska vlada je, že, je poslala vojsko, Vendar je bilo že prepozno, v Parizu so se že dogovorili, da bo v sodi Koroške odločil plebiscit. Bilo je že prepozno, pika, kaj je hotel reči, zakaj? Ne? Če se vprašal, bilo je prepozno, zakaj? Da bi za vojaško, zasedbo sedbo preprečil plebiscit. Štrusko. Z vojsko sporočilo je, z vojsko je treba preprečiti plebiscit. Žal, vsi ti avtori obžalujejo, da je vojska prišla prepozno. Jaz pripovedujem nekaj, kar je zelo, ne vem, v tem prostoru, ne, ni preveč priljubljeno in tako naprej, ne, ker, jaz seveda, ta, ker je seveda takšne stvari razkladati, ne, je v neki v nasprotju z nacionalnim, ne, čustvi, ne, a veste ne, čustveni jih imamo do koroške, ampak v bistvu slovenski učenci dobijo to sporočilo. Vojsko so se poslali, sem na žalost se je poslal prepozan, zato kaj ti v tem času so se v Parizu razmirali, da bojo v svoji koroške odločali na plebiscitu. Nauka zgodbe je, pošli vojsko pravočasno, da ne bi na pamet, da bi se šli k demokracijo. Dobro si na In to drugače na moraš rekonstruirati te, te zgodbe. Samo na en način jo lahko, ne? Drug avtor prav. Nemci so izrabili neodločnost vlade in z močnimi silami udarali čez zdravo, ter zasedel Koroško. Uh, a, to je isto pa sto veselejš prevesti Ja. Prav. Na Koroškem je prišlo do hudih bojev, druga avtor drugega učbenika. Na, lepo, na Koroškem je do hudih Bojov. še le pol leta po združitvi je na, z Kraljevine Negoslavi in na Slovenski meji severni meji posredovala tudi Srpska vojska. Šele le pol leta. Prav, ne? O meji na Koroškem so tudi že razpravljali v Parizu, in sklenili, naj se na Koroškem izvede plebiscit. Ne? Tudi ta obžaluje, da je še le pol leta ne, po združitvi z Jugoslavijo posredvala tudi vojska. Takrat so se žal že v Parizu dogovorili, da bo plebiscit, prav drugi. In tretji prav takole. Na Koroškem je med Slovenci in Nemci prišlo do vojaških spopadov. Pomoč srpske vojske je prišla prepozno, mnogo prepozno, takrat so velike sile na mirovni konferenciji v Porizu že odločale o, o, o tem, da bo na Koroškem plebiscit. Vsi trije avtori v bistvu povejo eno reč, ki je se ne upajo povedati eksplicitno. Eh? Oni rečejo, posredovala je vojsko, vendar vojska je posredovala, vendar je posredovala prepozno. V tem času so se žal pa že dogovorili, da bo prebesciti. Vsi tri je autori enoglasno povedo te reči, ne povedo bilo je prepozno kaj? To, to je tako kot da bi bil to nedokončan stavk. Bilo je prepozno, pa tri pikce. Bilo je prepozno, v bistvu pa seveda može s svojim sklepanjem zapovniti to misl in pomisliti, bilo je prepozno za to, da bi z vojsko preprečil plebiscit, eden od teh tih avtor, da celo reče, žal je plebiscit najbolj demokratična oblika urejanja konfliktov. Obžaluje, da obstajajo tudi demokratične oblike urejanja konfliktov. Veste, to je tako, avtori so so, bili, so razcepljeni med umreku, čustvovanjem, ki ga poprečni Slovenc, Slovenci imamo, do Koroške in tako naprej, ki jo imamo tudi malo za svojo začetek ne, naroda in slovenstva in ne vem kaj, se pravi, so bili v precepu med tem, na eni strani, med to emocionalnostjo in na drugi strani med, med nečim racionalnim. Ne? Racionalno pa je, da se konflikt, če je pač že bil ne, po Habermasu, se reši z, z nekim dogovorom, ne, ki ga sprejmeta obe strani ne, in z demokratičnim glasovanjem, kot je rekel eden z tih trih Vsi trije pa rečejo, v bistvu, bilo je prepozen, žal je bilo prepozen, da bi z vojsko preprečil demokracijo. Hece ne to, da si trije učbeni, ki so nastali okrog leta 90, ko so srbi tako razmišljali, ko so poskušali, ko so prišle že se veste tankovske enote ven iz Beograda, namenjeno Slovenijo, da bi preprečle demokratično odločitev Slovenije, da se osamosvoji. E. Najbolj, klavrno je to, no, da je bilo to napisano v tem času. Ne? Seveda, vidite, misu je bila na nek način narekovana, ta misu, ne, da je treba z vojsko preprečiti da ne bi to sločalno pomislil, na kršeno demokratično odločanje, ta misu je bila učencem narekovana, insinuirana, namigovana in tako naprej, ni bila pa izrečena. Tega, to, kdaj niso šli, da bi to izrekli. Ampak veliko stvari, v bistvu, v takih celo najbolj objektivnih opisih preteklosti ali pa sedanjosti, ki jih dobimo v naši družbi, opisi družbene stvarnosti ali pa stvarnosti v preteklosti, vse ti mnogo, ali pa večina teh opisov vsebuje množico sporočil, ki uh, uh, niso eksplicitna sporočila, ampak so implicitna sporočila in ki jih pomensko in miselno grozno težko nadzoruješ. Kot sem rekel, racionalna komunikacija o družbenem bodi si preteklem, bodi si sedanjem, taka Habermasovska racionalna komunikacija predpostavlja, da smo sposobni miselno nadzorovati pomene, ki jih proizvajamo. Žal v tej komunikaciji, ki poteka med nami, ne, tega veliki večini primerov nismo sposobni, en del, smo, delno smo sposobni, delno smo pa nesposobni to početi. Okay, to je to. Jaz sem vam na en strani skratka predstavil en tak malce idealiziran model ene družbene komunikacije, ki ne bi potekala v demokratični družbi, ki ne bi bila racionalna in na drug strani sem vam predstavil razno razne značilnosti javnega komuniciranja, ki otežujejo to, da bi družbena komunikacija bila racionalna in demokratična. Kakšno je razmerje? Zdaj, a se da vendvele kaj narediti, je stvar debate. S tem sem kočo hvala. Če prežanje, svobodna obe. Merja, jas mogoče prvo vprašanje, kaj vi mislite, kaj zdaj potem je mogoče narediti, ker kot se nas razumel, čista razumna komunikacija je po vašem, tak nemogoča, ne. In da je ne, mogoče, ne. Tako če bi rekel, Haber pa se rekel delno je mogoča, ne, delno se da to doseči, pa postopno pa na dolgi rok. Zdaj, jaz jes okrog dolgega roka pa postopnosti ne vem. Delno bi pa rekel da ja, gotovo je mogoče razumno komunicirati. Ne? In tudi v mnogih situacijah se mi zdi, da ljudje razumno komuniciramo ne? in poskušamo razumeti drugega in na nek način upoštevati stališča in poglede druge osebe in to. Ne? Ampak problem je to, ki toliko teh stvari je takšnih, da vhajajo našemu nadzoru. No? Tako se mi zdi. In da včasih, ne težko nadzorujemo to pravzaprav in, doskat se nam zgodič isti da šele naslednjega dne se domislimo kaj smo prejšnjega dne rekli na tanko in tako dalje, pa kaj je on je rekel ali pa v čem smo se pogodili kaj smo sklenili, ne, z nekom nek dogovor službe, ne, službi ne vem kaj pa se drug, naslednji dan ti nekak, ne, se ti povrne ta pogovor ne, pa ta dialog pa si, pa, si, pa se takrat zaveš kaj si ti rekel pa kaj je on rekel in tako. Gro, grozen mi nismo ne, prav neki veliki pomenskih pomenski hegemoni, ne gospodari pomenov, no, to hočemo reči. No. Ja. Pravno, če se tu probo, da, da imamo in uh, to ne spire, da pišemo in da lahko ljudi Ja. Uh, je to pol, kar uh, literaturi. Mislim, da se ta da sva. Ja. Tako. Ja, lahko je to nek, nekaj nova Ja, Jaz celo, postroki sem primerjalno književnost, skoraj se velik se literatura in, to, in mi književnost zelo bliz. je na nek način, a veste, en, en, en, eno vrsto v bistvu, proizvajanja pomenov, ne, a, ki noče biti, nadzorovano, totalno nadzorovano in tako naprej, ujeto v neke racionalne uh, ukvire ne, in tako uh, in uh, celo imate kupen literature, ki je programsko ne, tako zasnovana, da v bistvu, da je sledila bodi si prostim asociacijam, kot je začinila za surrealizem nekoč, ne, da je celo poskušala subvertirati ne, to, to ta princip nadzorovanosti, ne, kot recimo, da da isti, ne, so, ne vem, ne, se verjetno kot ne tamo Volteru v Cirihu je pristancera iztrgal iz, iz čud kočke besed ali pa črke posamezne, jih je vrgal v klubuk, dobro premešal, in potem ponaključu vzel ven, ne, in, in na na plakat in to je bila pesem, to je da da pesem in tako naprej. To je to so literature programsko se upirala temu, ne, da uh, v določenih odobjih, ne zmeram, ne, uh, realizem, ne, naturalizem, ne, tako naprej, ne. Ampak določena obdobja literature so bila, ko so poskušali literati, ravno te načela racionalnega kontroliranja, nadzorovanja pomenov, so jih poskušali subvertirati. Ne. In vele, poezije sledi asociativni logiki, ne, uh, staja v, v, v poeziji nekaj, čemu rečejo, literar, literar, literarni teoretiki, strukturalna metafora, ne, ko preprosto... Uh, nek, nek ne, nerelevanten, ne bistven pomen neke besede, preokrene celotno pripoved ali pa recimo ne, tok poezije in Tako, naprej. tako da ja in, in odkriva recimo poezija ali pa literatura, tudi proza ne, odkriva neke, neku, neke dimenzije realnosti ne, ki jih sicer ne vidimo. Jaz sem pripričan, da, da je literatura v tem smislu izjemno ne, prvič odkri, veliko ti odkrije ne, morda veliko več časih kot pa nadzorovana, ne, ne, ta, ta, ta hegemonistična, če hod ne proizvodna pomenov in neke plasti in, in vidike in razsežnosti stvarnosti ti literatura odkrije, ki jih sicer ne vidiš, v tem smislu ja. Ne. Ampak ne vem pa, koliko kolik je pa mogoče recimo na teh osnovah potem uh, urejati odnosimi ljudmi. Ne? Zde, literat je na nek način asocialno bitje, na nek način, ne? in je v intimni komunikaciji še z enim, dvema, ne? z nek, nekim bralcem nekje v neki pozni nočni uri, ne? ko bere, uh, ni, ni pa to seveda, ni pa to tip komunikacije, ki bi vodil in usmerjal ne ne, javno razpravo ne, o, ne vem, ne, o ekonomski krizi v Sloveniji ali takšnega. Ne? Zde, uh, vendar so je omejena, no? hočem reči, literatura v tem svojem, Subverzivnem početju, ki je krasno početje, je vendarle omejena na neke situacije, na neke ravni ne, in tako dalje, na neke življenjske položaje, ne, ki, ki, ki, ki so vse pomembni in morda so za nas pomembnejši od, od teh javnih ne, uh, uh, situacij, uh, ampak je, je pa omejena, ima svoje silne omejitve. Ja, drugače pa ste prošel. smer je je recimo je ne, ta smer je fina, ne. Ja, ja. Ja, ja. Ja, to je joavno priguma za Ja. Da bi pogovarjali z Ja. Mi, vemo, mi, ved, no, ve, da mi, vemo. mi vemo, da je mi vemo. Mi vsi vemo, da je ena vrsta farsa, ampak da se bomo držali teh argumentov, mm. je v čem je smiselna ekonomska kriza. Na G20 se dobijo ti ekonomi je ja, tu je problem, tu so argumenti, da bomo rešili. Mi niti ne verjamo. oni sami sebi ne verjamo. no Meni ne verjamo, Tama, kaj, da ima nikoli koli smisel, kaj se vsi pretvarjajo, je yeah, yeah. argumentacije. Vsaka ta argumentacija je ena falsa. farsa, v čem je yeah. smisel tudi demokracija, v končni instanci pa večkrat izpade kot je, je velika farsa. Kaj zdaj je? Gremo, vsaj. Razgledajmo, se vi udeležite te komunikacije? Ja, ja. S kakšnim motivom ste imeli prišli? Jaz mislim, da sigurno vsi govorili, da je to vse skupaj na farsi. To je nekaj, kar jaz pomeni, da je iz nekega izpusti nekaj izjav, da je rekel, ne, ne, da jazno, nekaj in, je nekaj trdil, nekaj obljuben in se je izkazal, da se je izlagal. Ja, šistikamo. To je nekaj, kar ne, ne se tam vprašanje, kaj zdaj je, da se nekako trudi, da bo vseeno po teh pravilih šli, ali pa če reče ne, te pozicije, na te ne. Zdaj pa gremo za našo v in njegov intencjo, pa gremo e, boljno, Kaj je zdaj boljše? Da e, se pretvarjamo, da je vredo, pa smo razumni, ali da tak, je gremo zdaj. E, veste, nek antropolog, maljinovski, bronislaven poljak, ki žive v Angliji, je te taki komunikaciji, ki se del v omenu rekel obhajilna komunikacija. Ne? To je communion, communion francosko. Uh, uh, communion, se prav obhajilo je communion. Ne? To je tako kot, veste, obhajilo, ne? ko gre eh, Kristusov v telo pri obhajilu, in tako naprej, ne, gre v vse člane občestva na ne, nek način. Vrnil to obhajilno komunikacijo, opozoval v takih, mreku, v nekih družbah, ki niso zahodne, recimo tam, mislim, da na Novi Gvineji, pa tam ne pa tudi v zahodne kulture je opazil, da obstaja obhajilna komunikacija. Recimo, častih na slovenskem etnologiji, antropologiji v Sloveniji vedo za take za primere obhajilne komunikacije ženske pri ličkanju koruze. E, vi že morda premladi, da bi spak videli, kaj to je, ne. A ste, ko so bili koruzo, so ličkalne in obešali tiste koružne storže, tako gor tam potem In, in tam vsa se je izbrala, ženske so sedle doli in so ure in ure plepetale popolnoma prazne stvari. Skratka, nič reka, informativnega niso druga druge povedali, povedale. Druga, drugi povedale. Nič. Nobeni, noben, nič so nobenega dogovora niso sklenile, uh, nič, reka, kaj pomembnega se ni zgodilo v tisti, v tisti komunikaciji, pa vendar je, je Bila tista komunikacija sestavina enega pomembnega rituala, ki se je moral v vseh zgoditi na jesen, ko so pobirali kruzo. Del temu rečejo potem antropologi socialna ves. Zgodi se socialna ves. Na ta način spostavljamo socialno ves. Ne? Govorimo ponove nesmiselne stvari, za brez mi drug drugmu vemo, kaj si mislimo, da nam bomo skupaj prišli, da nam bomo soglasje dosegli in tako naprej. Pa vendarle se podajamo v te komunikacijske procese z namenom, da bi ohranjali družbeno ves živo, kohezivnost na nek način, da bi imeli občutek, da vendarle pripadamo nekemu občestvu, ne, takemu drugačnemu. Vsakdani pogovori, ne, antropologiji antropologi na ulci, imajo to funkcijo. Ljudje, če ste vi kdaj poslušili, tako, pa če bi kdaj snemali z nekim rekorderjem tako, kaj se ljudje takole, ko se srečajo na ulici, pogovarjajo, kakšne budalašče, kakšne prazne stvari, dejansko, Pomensko je popolnoma Ja takole je je v teh časih. Ja sej vemo, hudo je, ne, vedno slabše in tako naprej, ne. Pa še vreme tak, ne. pa res man kar dosega tega. tak ta, leh latjo, ne, tako, a veste, ampak se si si čas, se pomujejo, ne? Si, si, in, in se ustavijo drug ob drugem in izrečejo nekaj tovrstnih praz, pomensko praznih reči. In to delo vsak dan. To delajo dan, če bi se štev ta čas, ki ga porabijo, za to, je to ogromen časa. Ampak vendarle, ta reč ima neko funkcijo ne, kohezivnosti, povezovanja, ne, družbene vezi, ohranjanja, ohranja, družbene vezi žive. Morda se bote pa s tem županom morali, da, je, da je se poznate, bili ste, bi, ne, v, tako vi kot on, ste udeleženci nekega preteklega, sicer neuspešnega dogovarjanja, In boste zlažje, tako vi kot on, vstopili v prihodnosti v neko družbeno dogovarjanje, ki bo morda pa peljalo k nekemu cilju in morda celo k čemu pripomoglo. Vmesto nekaj tega je. Ne? Mislim, s, tem, s tem, jaz sem pripličan, da se mi z nekim nezavednim motivom tega tipa, te vrste, udeležujemo tudi komunikacije, za katero vemo, da sama po sebi ne bo služila čist ničesar, ničemu. Ne? In preprosto se nazdi pomembno ohranja te stike, če hoščete, družbeno ves, osnovno družbeno ves ne, in Ampak to je ena od boljših interpretacij. Ne antropologi etnologi vidijo to vrste, ne, rituale, če hoščete, ne. Jaz sem jih doživel že veliko v življenju, ne, tako z lasti z politiko in tako, ko se viru, da je vse odločeno naprej, da je bil že celo sklepno naprej napis pre, napisan, ne, pa si se se šol z đim pogovarja in in, in, in, tako, ne, in za neko reč, ne vedoč, da je že vse sklenjeno in tako dalje. Ampak greš. Ne. In to vsi počnemo. Vsi počnemo to. So, mi smo šli spre postavko, da 3x39. Ja. ja. In da, da nadgradiš ne, ne, tisto, kar je eksplizitno rečeno z mnogimi ne, dopolnilnimi, dodatnimi ne, in bistveno drugačnimi sklepanji in tako. Ne. A to mislite? Zdaj sem se samo pošaljati, ker preko, če bi hišnik prišel, da... Mi smo iskali iz nekih razumnih stališč, misim ja, ja, ja. Ja, iščemo, ne, seveda iščemo. A ja, to. so da pač, eh, so neke strani v razpravi ali pa v prepira. Mm. Uh, jaz ne vem, če smo mi tako mislili, ko si ti rekel. Misim, seino nekako upali, ne. Smo upali. Tamo No, ker jaz Ja, ja, ja. Ja, če režel, nekak smo se ustvarjali s tem, ne, ker je bila to akcija na nek način, ne. mm -hmm. Ja. Vsak Ja.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 Daj, eni, eni te teoretiki komunikacije so pravijo, da se na nezavedni ravni vsaki komunikaciji us, post, ustvarijo dolžniško upniška razmerja. Ko sem te enkrat zavrnil, sem ti dolžan nekaj in morda bom prihodnič ti vendelje poskušal ustreči, zaradi tega dolga, da bo to poplačano. Zvej, ne, verjeten tega nekaj je, ne, da, da, da seveda, ukolikor imamo toliko spomina, da... In to vložimo v nek dolgoročni spomin, ne to svojo preteklo komunikacijo, ne, na nek način, verjetno ne, Izhajamo iz predpostavke, ne, da naj ne bi komunikacija služila nečemu, ne, nekemu konsenzu. In, tako, in če si kriv, ne, da nisi dosegel konsenza, soglasje z nekom, ne, seveda se počutiš krivo in morda boš v prihodnji naslednji situaciji poskušal ta svoj dolg na nek nečin je delno poplačati in tako nekoliko. Verjetno spet, ne, tako kot prav Habermas mrt, jaz je ta izraz na dolgi rok. To je pobra od nekega ameriškega semiotika In the long run, Charles Sanders Peirce, v katerim je veliko pislil v vlasti zgodnem delu uh, uh, uh, Erkentni su interese, zato na spoznanje in interes. Ne. Na dolgi rok, ne prav Habermas ne, pa so komunikacije, so morda racionalne, ne, tako, in dosežemo neko racionalnost, ne, postopno in na dolgi rok, ne, v, v daljšem obdobju, ne. In, ne verjetno je to celo res, delno, ne vem, delno, to pravi, Ja, ja. Ja. Ampak, če so normativi tukaj zagvarjeni pritna normativov, kako bi to bilo? To je se ta nadzor med kojo jasno debate postalo pa je to bi lahko bila neskončna regresija. Ne, ne. ko se pogovarjavao o tem, ne, na osnovi katerih norm se bova v buduči pogovarjala, ne, V tem pogovarjanju sedanjem najta tudi morajo neke norme voditi, ne recimo, da se to norme preteklosti, da je preteklost pa tradicija neke osnovne norme racionalnega dogovarjena ustvarla, ne. In ko se mi, da začnejo pogovarjati, seveda lahko izhajava samo iz preteklih norm. Ne? Zato, da bi ustvarla neke nove norme za bodoče komunikacije. Ne? Na nek nečin seveda Lahko pa si to zamislimo, da je to neskončna regresija. Ne? Vedno, kratko greš v dialog s drugim človekom, mora že izhajati iz nekih norm. Ne? In zdaj, Ne, če, če se greš pa šele, če pa to svoj dialog razumeš kot šele začetek dogovarjanja o normah, potem dialog sploh ne more biti, ker še ni norm. Še ni norm ne? Zdaj, se, tako logično gledano je to res brezizhodna situacija, ne? ampak na srečo je, kaj človeška skupnost uh, ima nekaj, čemu se reče, tradicija ne? in tudi HBOR se veliko ukvarja s tradicijo ne? in tem, tem posredovanjem tradicije. Ne? in uh, sam, ne, za njega, je, kar je pomembno pri njem, je to, da, veste, da, da močno, močno se bojuje proti temu, da bi ljudje komunicirali na osnovi kon konvencionalnih moralnih ali pa socialnih sodb. Se pravi, da se preprosto da bi se slepo držali konvenciji in ne bi bili pripravljeni sprejem, spreminjati konvencije. Ne. Komunikacija v bistvu, je neka dinamika, ne, ki služi primarno spreminjanju konvencij, na osnovi katerih bomo urajali svoja medsebojna razmerja. Ne smo zapleteni v neke interakcije z drugim, ne, interakcije, v katerih v bistvu spreminjamo dosedanje principe. Ne hote ali pa hoče, Več ne, ne. Večkrat najbrž ne hoče kot hote, ampak to, to tisti, ki ste že starši, veste, ne, da v bistvu ne, ne pravila igre v komunikaciji in v interakciji z otrokom, nenehno spreminjaš iz tedna v teden spreminjaš pravila igre, norme in principe, na osnovi katerih boste urejali svoje odnose za otroki. Ne. In nekaj podobnega se da preslikati na, na rekel, širšo družbo, ne, na večje, v večji razsežnosti. Svrda se norme spreminjajo, ne. ljudje se ne dogovarjajo o, o normah, ne. Res pa je, da vprašanje je ne koliko doseže konsenza v normah, ne. Nedvomno se vid, ne pogosto, je, če gledate, da je neko najbolj banalno televizijsko oddaja, umizje, ne vem kaj, ne, da, ne sem, da bi da, da, da, da, da, da, da, da, da na ravni eksplicitnih pomenov govorijo tisti govornici drug mimo drugega, ne, ampak očitno izhajo iz povsem drugačnega razumevanja norm na osnovi katerih naj bi komunicirali. Ne? in v, tem, v, teh, v teh normah, na osnovi katerih ne bi medsebolno dialogizirali, se niti ne začnejo pogovarjati. Tako da ne, uh, in to seveda je izjemno neplodno, ne, neplodno početje ne. Tako, ne. Uh, fino je nekdo, če se včasih gleda, glede, filozofi se zdajo pogovarjajo pogosto tako, ne si rečejo poslušaj, da je vas zmed, ne, ok, na kakšen način bo prišla do uh, nekega, uh, recimo, Na osnovi katerih principov se v vas sploh pogovarjate med seboj? Tako. tako da fajn je, da se vsak pogovor začne na nek način s tem. Sveda ne, ne vsakih dan, bizarno bi bilo, ne, da prižeš v trgovino, blagajničarki pa rečeš: Poslušajte, spa, ne? nas se začne kar kol da o tem računu, se mora dogovoriti, na osnovi katerih norm se bova začela dogovarjati. Ne? In tako, ne, to... Taka des, vr, ne, komunikacija ne, v praksi ne, bi bila zelo bizarna ne, in bi bila hiter vrgla ven iz trgovine, ne, ampak... Za kaj ne bila bizarna? Robert, probite to. To je bizarna, mislim, da je način res. Ja, je, ja, ampak jo, sustrenim se konc koncu. Kada ja, račun opišem 50 evra ja. in uslušaš dokaze, Zdajma se zmeni za druge norme. 2 2, yeah. ampak je 1, 4 1, 2, ne Pa ne, da je tri, da je 3, 2 samo, ampak je da azgan, ampak ne. A veste, jaz sem vam rekel, da je, je implicitnega. Ne? A veste, ker mi uporabljamo najbolj banalne stvari, kot so števila. A veste, kaj mi napišemo? V bistvu, mi morali napisati zraven. Ko napišem, ne, 3 uh, plus 2 je 5, v bistvu mislim, kaj? To, ta račun, mislim, ta enačba je mišljena v desetiškem sistemu. je po drugi sistemi, 12-tiški, 15-tiški, 15, tako naprej. Kjer je 15, je, je se napiše 1, pa nič. Ne? In prav bi, bi moral v resnici napisati dva, pa eno mečko na 10, tako se prav dva mišljeno v desetiškem sistemu, plus tri mišljeno v desetiškem sistemu, je Pet mišljeno v desetiškem sistemu, tega ne delamo v praksi, ampak vedno je v klepaju nekje, implicitno je to prsoten. Ja. In uh, problem je ta, ne, da uh, pri mehli desetki tam pri dva, v sistemu je pa ta desetka mišljena? Z v desetiškami. Pa bog napisati, deset je mišljeno v desetiškem sistemu ne, in pri tisti desetki napisati, da je naše še manjše desetko. To bi bila svega neskončna regresija, ne, greš vedno bolj dol. Ne. Ampak, naša misel v bistvu je ta absurdna misel. Sistemi, simbolni sistemi, ki jih uporabljamo, so na nek način samonosni. To je tazemeljiti GEDELO paradoks. Noben sistem se ne more do konca utrditi znotri sistema samega, Rab nek zunanji element, ki ga podpira. In ok, in Kot filozof bi lahko načel ne, v vsaki komunikaciji, bi lahko načel neko razprava, poslušaj, kaj pa podpira ne, tale simbolni sistem, v katerem se ti izražaš. Ne, lahko bi šel ne, na to ne, in, in ta temelj simbolnega sistema, ki ga v komunikaciji uporabljaš, bi lahko postavil pod vprašanje. Gotovo to ne nekateri to tudi delajo, to delajo ne, semiotiki, matematiki in tako dalje. Ne, in, Na obržanju, ki ja. ta kosti, na tej sodobni stanje. Uh -huh. uh, mislim, da to vedno ne gre, preprosto ne gre. Ne? Na nek način bi morali zaradi svoje norme ja. in se zmeniti za nove norme, s pomočjo katerih se bomo lahko pogovarjali. Zamislite si eno zelo, zelo, uh, zelo vsakodnevno situacijo, od pisem bratov, ki ste jih pomenili. Ja, Jaz jih bom zelo rad. večero ja, večeru, ne, predvsem predstavljamo večeru Marce, ki je drugo zelo, zelo radi naslupaj kakšne stare mame, je verne, zelo verne, zelo povoljne daj. z svojimi, seveda, uh, katoliškimi starišči in tako dalje, ki vedno začenajo s tem. Nekaj morano, je nekaj moralno, ki je vedno spravil, kako je zdaj, kako bi najtekla racionalna komunikacija z nekom takšnim? Ne? Takšno nikoli ne bo zamenjal tih svojih začetnih normativnih predpostavk, ne. s katerimi začenjajo. Če rečem zelo, zelo banane, s takih se boste težko pogovarjali recimo omorali, o morali, o čemrkoli kar je racionalno, ker pač izhajajo svojih krščanskih dogmatišnjih stališč. Če ste ateisti, kar koli drugega, potem se z njim na nek način ne boste morali, mogli pogovarjati, niti se ne boste mogli dogovoriti, da svoje norme, v tem primeru religiozne norme, zamenja. Torej, kako je sploh možna racionalna komunikacija s tem, oziroma na kakšen način bi nekdo, ki zagovarja ta post konvencionalne stanje, to razložil, ker nekako ne, zagovor post konvencionalnih stanj, oziroma stadija, v tem primeru Nekaj čega preprosto ne smeš, je ne morem steči. To je nekaj, kar se je religiozno, kar zadeva te zahteve. Eh, tako vam rečem, gledite, imate prav. In kot to, je ta pomen zelo umestna. Ampak to vam rečem, gledite, se jaz kot recimo agnostik ne, ali pa ateist, kar koli že sem, od tega dvojega, se ne bom spravil, nisem v konfliktu z nekom, ki je recimo rekel veren, veren katolik. Jaz sem v konfliktu z njim in v bistvu ne potrebujem z njim racionalnega komuniciranja, tega tipa, o katerem govori Habermas ne, racionalnega komuniciranja, ki bi nujno moralo predpostavljati postkonvencionalne moralne sodbe. Ne potrebujem tega. Jaz potrebujem, samo v enem primeru recimo, bi potreboval tak tip komuniciranja z njim, o sami religiji, pa vernosti ali nevernosti in tako naprej. Spok ne potrebujem. Jaz. Še kako potrebujem? Prosim? Še kako potrebujem? Se vam zdi? Seveda, zdaj smo dobili novo vlast, koalicijsko ja. pogodbo, nekako je načeta zgodbo o tem, da se bo razmerjeno državo, Aha. in okay. da, ja, cel, ja, ki jo namo ja. opisalo. Ja, Cerkev, er, ima, cerkev, je sodav zraki, sodav vidi to je politična debata excellence, tako kot da smislu, to še kako, ne? To je res, ampak gledajte, jaz domnevam, da vedamo uh, uh, eno še bolj banalno situacijo, rečimo, ki mene osebno zadeva, namreč uh, uh, uh, situacijo crkvenih zvonov. Ne? Jaz, čaj je, eno stanovanje v Krajinski gori, tam je neka crkva, kjer vsako jutro ob sedmih razbil grozno na glas, zvonil in me vrže iz panca, ne? In imam težave. In zdaj kako ne, jaz s tem župnikom, ne, ki je pač kupil take zvonove ali jih so tako naprogramirani, naravno, da, da me pač vrže iz vsako jutro, jaz v tem smislu sem z njim v konfliktu, ne, sem v neki situaciji, ki je neka dilematična, ne, ki, nek potencialen konflikt se boje in zdaj z njim, z njim pa moram priti v, nek, v neko racionalno eh, komunikacijo, eh, ki, v kateri bom poskušal poiskati za oba sprejemljivo rešitev, neko soglasje ne, o možni rešitvi, ki bo zadovoljila oba. V tem primeru eh, pa pričakujem in želim, jaz, da bom poskušal, da bojo moje sodbe postkonvencionalne, to se pravi, da bom preprosto kopijan splota uklepal nekih konvencij ali pa nekih pravil, ne vem če od njega tudi pričakujem, da bodo njegove presoje takšnega tipa, ne? se pravi, da, bodo, da, bodo, da bo iskal v svojih presojah maksima, neko rešitev, ki bi bil maksimalno stregla, ustregla obema, meni in njemu, ok. In uh, v tem primeru seveda se ponaj, po, pojavi nuja ne, po postkonvencionalnih moralnih sodbah in po tem tipu komunikacije, o kakršnem govori uh, uh, Habermas. Vendar pa ste, gledajte, uh, uh, ugotovljeno je bilo, to so pa uh, sam Kolberg, pa, pa s najčtevilnim in tudi moja partnerka in tako uh, raziskave empirične, da uh, ne glede na stopno ve, saj za zahodne kulture te velja, ne glede na stopno vernosti, ne glede na politično prepričanje in tako naprej, ni v te sposobnosti za postkonvencionalno moralno presojanje in za racionalno komuniciranje nobene razlike med tistimi, ki so verni ali pa, recimo, na ideološko na politično desnici ali levici ali kakorkoli. Skratka, vsebina tvojih prepričan in verovanj in vrednot na nek način ne uh, vpliva, očitno je, to so pač empirične izkave pokazale, ne vpliva na tvojo sposobnost, da deluješ in presojaš postkonvencionalno in racionalno v komunikaciji. Ni razlik, vi ste med nekim, rekel, močno vernim katolikom in med nekim ateistom, Nije apriori, seveda se lahko empirično se pač dva taka skupina našla, lahko se najde nek dogmatičen katolik, pa nek recimo postkonvencionalno misleč uh, ateist, lahko je pa tudi obratno, nek postkonvencionalno misleč katolik, pa nek dogmatičen ateist. Tudi ta situacija. Se pravi, tu ni razlike v principu. In ta distribucija, vešte, te sposobnosti, razpršitev te sposobnosti za to vrsto komuniciranje in razsojanje, je sorazmerno enakomerno razpršena neodvisno od ideoloških pripričanj in vere. Je pa nekaj drugega. vstajana vera, men je žal, da moram to povedati, na nekaj, mi ni žal, zakaj pa ne ji povedal. Ne? Veste, obstaja neka kultura na tem planetu, kjer se je pokazalo, da je zelo majhno število pripadnikov kulture sposobnih postkonvencionalno razmišljati o islamu. tega so ustavile se raziskave na področju moralnega presvojenja v islamskih državah. Člani teh kultur niso, saj na tistih testih, ali če hoče, preizkusih, ne, ki jih imajo tam, to je nek inštrument, ki ga je kolbrek naredil. Uh, niso pokazali sposobnosti za postkonvencionalno moralno prasvojenje. Zdaj, razlage so različne. Ne? Jaz, jaz sem ta zadan, ki bi kaj, kakorkoli iz tega izpeljeval sklep, da je to neka kultura, ki je kakorkoli mreku, uh, bolj dogmatična po sebi ali pa manj vredna v primerjavi zahodno, nikakor ne. Meni da je Islam čudovita kultura in sem eden velikih občudovalcev Islama, na tečin, Vse kulture, ki pač bla. in tako. Uh, ampak res pa je, da saj na teh preizkusjih, na, te, na te, teh uh, psiholoških raziskavah je zelo, zelo, mislim, da ste se naspomljali nepamatne. V recimo v zelo odhodnem kulturi med 24, 25 in let starimi ljudmi se je eneset odstotkov ljudi približno je sposobnih postkonvencionalno moralno presvojati. V islavskej kulturi je ta odstotek blazno majhen, 12, 10 procentov, tako nekaj se gi, ne vem točno zdaj, ampak vem, da je, da je pra, šokantno majhen odstotek. Vendar, seveda, uh, dve razlagi sta bili. Ne? Ali je na način prva razlagljava ta, da je islam neka kultura, ki ne spodbuja razvoja moralnega mišljenja k postkonvencionalnosti. Se pravi, mi spodbujemo otrokom, v, v tej kulturi rečemo veske atlete posluš, pa sej dobro, pravila so tak, kaj, pa gledaj se ti, se otroci, ova pravila zmislet, pa kaj? Ne? Ali pa sej, ceni rečenj, da, da te, da te, da ta, te, da ta, Ne, pravila igre, pa navade, ki jih bomo, mi, da to dobre tudi za vas. Pa se daj malo drugače. Mi spodbujamo otroka. Mi tega individua v tej kulturi nenehno ta kultura jih spodbuja pri nekonvencionalnosti, izvirnosti, inovativnosti ustvarja. Tega so šole polne, se veste. Daj, pri, bo drugačen, daj povej, ki je in tako naprej. Je, neka, nek mehanizem je ograjeno v Zahodno kulturo, ki to spodbuja v nas. Ne. Uh, islamska kultura dejansko ni, ne se veste, islami ima, če berete koran, ne. Mene prva reč, ki sem jo mlad človek zelo bral, koran je bilo za me flauntantno to, da je vse, kar tako določeno, ne. tam piše, ne, če se žena loči, ne, od 60. kamel, ne, jih dobijo ona 14, on pa tok pa tok, potok, ne, pika. Biblija reče, o tem primeru je treba uveljaviti princip pravičnosti, ne, ampak kako ga pa apliciral, je pa krščanska Biblija hoče od tebe neke vrste kreativnost pri aplikacijah principov. Islaska kultura ne principa kreativnosti pri aplikaciji principov, ima kar neke konkretne rešitve, ne. ampak islaska kultura ima drugačne tudi drugačne uh, uh, dimenzije, kjer pa, kjer, ki, ki, ki pa spodbujo kreativnosti sem drugačnemu tipu kreativnosti kot je zahodna kreativnost, ne, če kočte, ali pa nekonvencionalnost. Ne. Tako, tako da ena razlaga je bila, da je to kultura, ki ne spodbuja postkonvencionalnega mišljenja, druga razlaga je bila, da uh, preprosto, če bi s temi otroki, v teh otrokih prebili neko blokado, ki jo imajo, ko odgovarjajo na tisto vprašanje, ki jih postavlja psiholog, da bi znali postkonvencionalno presojati, pa v tisti situaciji niso, ker so bili blokirani, ker so pač navajanje do tistih njihovih ustanovah, šolah in to, kjer so pač to izvajali tereniskavi, da tam se ne pač ne izreka postkonvencionalnih nacionalnih, izvirnih, drugačnih moralnih sodb ne? in da je sam postopek riskovalni zakrivil to med medzahodno in islamsko kulturo. Ne. Jaz sem vsaj osebno prepričan, da, da islam ni kultura, ki bi v tem smislu dejansko popolnoma blokirala postkonvencionalno moralno mišljenje. Res pa je, da so tam nekje v, v drugi polovici 70-ih pa v začetku 80-ih let delali množnost v teh risikov in da so prišli do teh šokantih rezultatov, da pač v teh kulturah je manj postkonvencionalnega mišljenja kot druge. Ampak veste, v zahodnih kulturah pa recimo politič sposto delali korelacije, koliko ljudi kolik ljudje sposobnih postkonvencionalno misliti, a ima to kakšne veze z političnim pripričanjem, z stopno vernost in tako naprej. Nima. Potem najdemo postkonvencionalnih ravno toliko je, prvo pr močno vernih ljudi je, razen morda prkršnih verskih, kot bi rekel fanatikih, ne, ama to je osebnostna poteza, uh, uh, kot je je pri ateistih, kot je pri agnostikih itede tako, tako da tu ni veste neke, neke korelacije velike, ne, to morda če je Še to ne vem, če so kdaj odkrili kakšno. Je pa med in samimi, ne? Med, med zlasti, med islamom pa kreščanstvo. No? Kako jo interpretirati, ne vem, ne? prosim, ne vem razumeti narobe. Jaz trdim, da vendarle je nekaj narobe v sami metodologiji in v risikovalnem postopku, da so odkrili to, to, to razliko in prepričan sem, da nek član islamske kulture, pripadnik islanske kulture je ravno Statistično gledano ravno toliko sposoben, ne postkoncional misliti kot mi, ampak pusmo to nas, tej. so bile te med kulturne študije, odkodko veste problem zase, ne tako, ne? Kod, oh, če rečete kot. O, koče rečate, ko so merili kognitivne sposobnosti, intelektualne sposobnosti, ne, pri recimo črncih v Afriki, ne, pa so, ga, pa so uh, uh, recimo, uh, jih poskušali testirati na testu tega hipotetičnega mišljenja, ne? tih če potem stavku, ne. Če Petr, Peter recimo, ne, storito pa to, potem, ne, To pa to. Ne? In so rekli Črncu, posluš, ne? kaj ti misliš? Če bi Petr storil, to pa to, kaj potem sledi? Ne? Pa je on rekel, Črnc tam je rekel, trok, ne? je rekel, kako črn, Petr? Jaz tam poznam ben ga Petra. Belc je bil navajen, da ga, da ga v šolah postavljajo v to hipotetično situacijo, nekega imaginar, da je tam nek imaginaren izmišljan Petr, ki bi storil dejanje x, ne? kaj bi iz tega sledilo. Če on ni navajen hipotetični situaciji, pa to napomeme, da je on intelektualno manj vreden. Nikakor ne. ne. Tako da, veste, v sabih raziskavah je lahko grejena neka, neka, neka, neka metodologija, nek postopek, ki, ki diskriminira kulture na neustrezen način. Ne. Tako, tako da, eh, ok. To če eno zadeva. Ja. Viste, v nekaj se krene so nove, ne? Tako se da konvencije spremeniti. Ja. Tako vas pa nekaj se Na, nas tudi modljajo zvonovi. <laughs> <let. laughs> in je bilo nekaj leti z enim kolegom pod primernim števidom Mariganov, ja. kot na Mošnjakovo, ko ja. vi ne vedete, je ta repolecija pa nas, ja. in sta vložda uradno prijavo da cerkveni zvonovi kršijo zakon o miru in kar se to je to eno oba poljecaja, ki se verjetno malo bolj verjna, sta da lahko ogorčena, so se varali ali je Ampak očitno je, da nista ta edina, ki sta napirali to zadevo, je v kakšno leto, kasneje, se je ta zakon o javnem redu in miru in tako e. kaj, spremenil v toliko, da tisti členi, ki se današajo do hrub, so dobili dodatek, da se cerkveni zvodovili iz tega izvzame. Ta O, seka. Bene šeče. pa vprašanje na raz. Ja. Vidi ves, to to Postkonvencionalno. Ja. Ma pa uh, ja. ja. sta postkonvencionalno, postkonvencionalno je A veste, mišljenje je tisto, ne, ki je sposobno se nenehno postavljati v kožo druge osebe ne, tako. in potem misliti, kako je bilo to, kar počneva mi dva, videti zledišča tretje osebe in tako naprej, in poiskati neko za oba razumno in pametno in koristno rešitev, ki tako. Ne, uh, ljudje, centralizem pomeni, da preprosto smo recimo na te ravni v tem smislu teh svojega centričnekov vra koncentrizma, ja, vidimo samo za sebe, prosto povedano. In sicer morda racionalno veš, da ma on drugačni interese, pa to, mak če ne poskušaš uživlat tudi, tudi malo ne van, ne, in boš gonil svojo, ne, do do oni veste, mi če je čas vam za tega to že po brat vsega pomeni, da mi da upoštevam tiste konvencije, ki mi ustrezajo, ja, seveda, ja. med taj, ko sem pa pripravljal nekonvencionalno razmišljati o, o tistih konvencijah, ki pa nek ustrezajo ja. meni. Ja. Seveda, seveda, nek način, če hočete. Ja. Gotovo, to, ne? To je, to je super, večeraj, je, ko smo eno predavanje bili zrede definicij kritičnega višenja rešite, sem mislila točno to, to besedna ja. spore da so življeni pripravljeni uh, razmišljati kritično o pripričanih, na kateri niso egocentrična, pa sociocentrična veze. So, yeah. Zdaj, res reklamo poče, yeah. uh, o po kakrej cenizno v Ameriki, poto ni pripravljeni se življeni druga stadišča. Svoboda, ja, ampak ne se če ni zemljeni? Če v Ameriki so še tam 60 let, ki so mi je posoliti kar je učil Ja, to je jeste... tako. No, no. Mislim, da kore, pa ne se ne da da Se lahko, ne, več tradicionalisti bi rekli redo fino postkonvencionalno mišljenje. Se prav da kar spreminjamo neke, neke dogovore v družbah in tako dalje in se, uh, ustvarjamo nove konvencije, ne? ki bodo bolj ustrezale od starih in to. Ampak, a ste bomo porušili celotno tradicijo in tako, ne? Uh, in, uh, ampak, a veste se jaz pa navidam te, te, te silnega konflikta med tradicijo pa, pa dogovarjanjem o drugačnih konvencijah in tako naprej. Eni so ne temu, temu uh, uh, in Kolbergu in Habermasu, ne, da, da so to uh, neke izrazito liberalne družbe, ne, uh, take, kakršnih govori Fukuyama, liberalno-demokratske družbe, ne, ki prosto se sproti, dogovarjajo o, o konvencijah, o pravilih igre o in tako dalje, ne, uh, o, ki, v katerih vsak dan pravzaprav izpeljajo, čakaj, kako je rekel, ne plebiscit, ampak Referendum. Veste, dva, dva modela nastanka nacije sta ne? in sicer ta ne, kjer preprosto pristajamo na to, ne, da smo rojeni v neko skupnost, ne? z, skoraj da ne, z biološkimi značilnostmi rojeni v neki skupnost ne? in tako dalje. In obstaja ta zahodni, renanovski francoski model, ne? ki pravi, da v bistvu za francozize rečeo zase, ne. Mi kot francozi v bistvu vsak dan izvajamo eh, plebiscit o tem, da smo še francozi. Vsak dan jutro z ko vstalamo se odločimo, da smo še francozi. Se pravi, to, da si francoz ni nič starega, ker bi bilo te prirojeno, ali ko bi te kakorkoli bom rekel, determiniralo grojstvu, zato ker sta bila oče pa mama francoza, tako naprej, ampak si se ti zjutraj zbudil in ni Tudi danes nisem proti temu, da sem francos. In vseh tistih 60 milijonov francosov se zbudi z jutraj in še vedno, in tudi ta, to jutro sprejme sklep, da so še vedno francoska nacija. Ne narod v našem pomenu besede, ne z nekimi etničnimi značilnostmi, ampak francoska nacija. Ne? To je ta, v bistvu, ta plebiscitarni model naroda, ne? Vsaki znova se odločajo, da smo to pa to. To je neke vrste, če hočete, ne, postkonvencionalnost. Še vedno v večini od nas ustreza, da smo francozi. Če nam pa neko jutro ne bo, bomo rekli, da smo alžirci, ali pa malajci, to ja, ja, to je res, ja. To samo za te, ki so znotraj, ne, v nekaj sezuni skupnosti. To pa. To je res, to je res, to je res, to je tako le kako, to je ta igra zvotri zunji, ne, tako. Tako da tradicije imajo tudi nekaj s tem upravljati, ne, tako, veste, ene skupnosti so mečkem bolj, da bi konzervativne, ne, in zlasti na, na, na, Na, na, na, podra na vprašanju nacionalne identitete, ne, so nekatere velike skupnosti v Evropi zelo konzervativne, ne, zlasti na vzhodu, še veliko dotakrat pri nas. No, no, v Sloveniji smo začeli dojemati, da Slovenec, na pomeni samo, da si etnično slovenec, ampak da si slovenski državljan, tudi. Ne. Na vzhodu je to nemogoče, v Rusi je, Rus bo vedno rekel, jaz sem profesora profesora iz Luzana, ki ne prodava, pa ruski jezik, pa kulturo, in uh, on, on pravi, da kadar kdo se z Rusije pogovarja, za njih je posem nesprejemljiva recimo izjava, da je nekdo, ki je bil recimo odraščal v Rusiji, pa je kasnej šel v Francijo in je dobil francoski potni list, francosko državljanstvo, uh, za njih, za Rusijo, je ta človek ni francozan, ampak je Rus, absolutno je za Rus. Rus z francoskim državljanstvom, francoskim potnim listom, kot reče športni novinar in tako naprej, ali kaj podobno. Ampak a, na njih je v temelju on Rus. Francos, ne bo nikoli rekel, da je ta, ki je francoski državljan, pa je ruskega izvora, pa je mladost preživel v Rusiji, ampak je francoski državljan, da je on Rus. Bo rekel, kako Rus? Sve je Sve državljan naše republike, ne francoske. Ne no more biti Rus. In francos bo vedno rekel, on je on je francos ruskega izvora, ne, on, ali pa ne, ali pa rabci, ne bi rekli, ne, je Francais Dorižnjev, Megrabijem, ne, ne, magrebovskega izvora, nekdo, ampak je francos, francos, magrebovskega izvora, ne, tako, ne, pa, ne pa ne more biti, uh, uh, ne, maročan, ne, če je francos, nekdo. Vidite, v smo zadnje da malce priminjamo, jesam tako v pazu, ja, kolega Ja, sveda je Rus, za njega apsolutno ni več francos, je apsolutno Rus. Stoprocentno je skozi in skozi Rus. Vi se spomnite, ko je bila tola pravica nogometna, pa nas, mi zdi, pa so začeli jaz samo eno sosedo v bloku, ki je vedno, ki je bila tako zelo pa Slovenci, pa ne Slovenci, pa ne vem kaj. Ne? Tako je bila tista pravilca, ko je večina moštva, moštvo je bilo prvi zelo uspešno, on je pa zelo ponosno na slovenski dokument, hec in stara gospa, ampak je to gledala in so navijela skup za Slovenijo. Ne? In potem so bili seveda, veliko članov moštva, je bilo očitno ne, sestavljeno iz igralcev, ki niso bili etnično gledano slovenci, ne. so bili iz drugih slovanskih predbivših republik ne. in uh, je rekla, uh, če bo nek kdaj nek je bil Moamer, nekaj je bil. Kako? Vugdelič, ja, ja, je rekla: "Tale je naš fant, tale je pa res danes dobro igral." A veste, ona izraz naš fant je pomnil neki naj, najboljega, ne? To je resna uh, kompliment, oziroma, rekel, najvi, podelitev najvišjega naslova, ko se si ga lahko pore naj naš fant. Ta je pa res naš fant, In je rekla za mora, Moamer je prvič v Julijenu rekla: "Ta je pa res na, naš fant, ne?" Slovenc Veste, hecen. In se je nekaj spremenili. Se je v tej skupnosti pred leti, 20-30 let nazaj, ni, ni bilo variante, da bi ne, neka stara gospa rekla o mojem merju, v da je naš fante. Tako da se pri nas malo spremenil. Mi, mi meč, smo se smo se pomaknili izhodne Evrope proti, proti zahodu. Ne. Smo še vedno nekna sreda, ampak tako, kar se tega tiče, ne. Zgodovinske posebnosti. Ne. Celo, ja, zelo je naš. Kaj do nas? Teslo je naše. Tam živa v Mariboru, pol rolišno, ne. Tako je. Jaz sem <laughs> taj manjše prešalj, nekaj takole iz Pirbca. Ja, ja. ja. ja predvsem zgodovimo, jer nisem tako razumel, ko Arte, ne. Oni, ko pisuje, delijo Rimljane, ne. Aha. Če piše v učbeniku, Rimljani so zasedli iz slovensko zemlje, kaj je bilo s tem, kaj je pisanega na ne. Naveč, me ne, ne gre tu na za ta pragmatizem jezika, ki ste ga slišali. Če pomeni, da lahko ne pomeni, ali sem sposoben, ampak povodilo, da bi nekdo za res odprl. To ja. ne ja. želi, ja. ja. da samo rečeš, da je sedanje Slovensko. Če danes Slovensko, in ko študent ali kdorkoli ta učbenik bere, s tem nima problema. Ja. Ja. Ja. Samo, gledajte, zadeva uh, uh, v tistem mučbeniku eskalira, se stopnjuje ne, do resničnega absurda. Ne. In očitno je nekaj več kot samo rekel, jezikovno, jezikovna tehnika. Če bi bila je, sama jezikovna tehnika, ne bi bilo res fino, ne. pametno, da bi tista avtorca napisala Rimljani so zasedli v zemlje, ki je danes v slovensko, ne, v prvem stoletju po našem štetju, pa ne bilo nomenih naprej. Ampak ona na dveh stranih ne nehno govori o naših tleh, na naša tla, na naše ozemlje in na koncu reče, mi smo imeli tudi že dve škofije v četvrti slu. To smo to mi. To je eskalacija, to je stopnjevanje neke prikazni nekega Slovenca, ki je že takrat bil tam kot nek duh, kot nek fantom in je že bil lastnik tega ozemlja in je že ustanavljal škofije ne, in otrok nekaj čim dojame, da, da, da, da neki že mora biti tam neki z nami v četvrten stoletju, neki naši davni predniki, neki duhovi ali ne vem kaj, ne, so morali tam pose potikati in skakati, in ki so že imeli takrat privico, da če so že ustanavljali škofije. Zadeva eskalira, to je meni emoti, vse se strinje, drugače pa lahko to vprašanje tehnike, ne, gotovo, ne, in se da z streznim jezikom in z nekim zrazom to otroku pojasniti. Vzemlje, ki pač danes je Slovenija, ne, no Rimljani so ga takrat zauzeli. ne, Ja, ja. E, prosim? Kako, kako da smo mi že, da smo že imeli 14. stoletje škofije? Ja, še, ampak ste, a veste. ampak to je silno napačna predstava, ne, da je neka kontinuiteta iz 4. stoletja do 21. stoletja. Kontinuiteta nekih ljudi, nekega zgodovinskega subjekta. Vi eh? se očitno ne strenjate z Matejem Borom. A, z Veneti pa to. Yes. Kako se pa razlagate presedo Krščenica? Ja. Krščenica pomeni deklo. Kaj deklo? Ne dekle, deklo, deklo. Druški. Ja. Ja. Eh? Ja. Po moji logiki pomeni, da so ne Veneti prišli sem, postavi začasni gospodari obstoječe kraščenski eh, prebivalstvo, pa je postalo služabniško. Ja ja, e? ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vesobreta je ves tako, zdi, kot jaz za za drugega spomnil, aj. Ja. Je vredo neka logika tu, seveda, nikak slovenci kozopežezem niso imeli svojih škofij. ja, ja. Ja, vse so možne, ne. veste, da v se bistvu mi o te etnogenezi, ne, kako so ta narod in ljudstva nastala, v bistvu imamo res zelo pomankljive informacije in, v bistvu so in mnogo teorij, zelo le, čisto legitimnih in tako. Ne to, jaz, ne, to se ne bi spuščal, ne. Ampak uh, gotovo ne veste, ampak, a veste, uh, ne, uh, jaz sem se spomnil na en, na en tekst Mišela Fukoja, ne, kjer ne ker ravno na to naslov da se ne naslov. mislim da te ker ker pripoveduje to kako je v bistvu pomembno pri razvijanju zgodovinskega mišljenja pri zlasti pri mladih ljudeh to da jim na nek način jih naučimo razumet, da je zgodovina sestavljena iz naključi in prelomov. On reče temu diskontinuitet. Se pravi iz velikih prelomov, naključi udorov, nerazumljivih sprememb in tako naprej. Najslabše pravi je to, da na nek način ne hote ne zavedno pri mladih generacijah pravzaprav jim nekako poskušamo dopovedati, da je vse skupaj na sama kontinuiteta, je na sam razvoj, ki je vodil v to smer proti temu cilju, ne, proti temu, kar smo danes. To je v bistvu skregano za zgodovinskim, to vam bo tudi sicer ne, vsak, ki se ukvarja z metodologijo zgodovinske znanosti, povedal, kako pomembno je pri zgodovini razumeti te diskontinuitete, lome, prelome in tako naprej. In zdaj, ne, če boš mislil, da je pač nek naš prednik že imel, ne, se potikal po teh krajih in logih in gajih in tu ustanavljal škofije in da od njega vodi neka, neka potomska linija do današnjih časov, Ko boš v bistvu to, boš ta kršil, ta, ne, to kršil to, to, to metodološko načelo zgodovine razumeti, da je zgodovina v bistvu skrpucalo, sestavljen iz, iz, ne, iz, iz nekih fraktalov, fragmentov, udorov, prelomov, ne, rezov razcepal, naključi in tako naprej, da to ni nobenega Božjega prsta, razen seveda, če se ne gremo, teološke zgodovine, nobenega pr, Božjega prsta, ki bi tok dogodkov vodil od časa iz pred 2000 let do današnjega časa in do današnje Republike Slovenije, ne? da ni vse skupaj nek skrit smotr zgodovine, zgodovine nobenega skritega smotra, ki bi peljal od davnih časov do danes. Ne? In ne če tako tako Razen, če seveda ne pristanejemo na neko fantastično tako, ne, na konstrukcijo zgodovine, ne. Tisto je stvar pripričanja in vere, ne? ni pa tisto stvar zgodovinske znanosti in teorije, ne, tako. Vž, kakšen prednik? Genski. Prednik. genski. A, genski. To je čisto možno, samo ne govori, tista avtorca ne govori o in, individualno posameznikih, govori mi, mi trohc, ko bi bral v neko zgodovine, mi smo imeli že zgo, že dve škofiji, po meni mi slovenski narod, mi slovenci, ne? kako mi, pobi zgodovinarka rekla, tvoji predniki so morda hodili po teh tleh, tako so se so, Seveda so v naših genih, so geni keltov, pa, ne, pa, pa, pa, pa rimla, romaniziranih ljudi, pa afriških, gledbo, ne potuje, v grozen lik vojakov iz Afrike in tako naprej, ki so se potem kolonizirali, so bili koloni, ne ki so se tu naselili. Seveda je to v naših genih, da je. Ne? In, in uh, tako da. Ampak, da se Ptuja, ne? Ja, to so tam, to je tam ena, ena, ena moja. Zgodovinarka uh, uh, je, je delala uh, uh, magisterij ja, ne. Ampak, a veste mi v zgodovinskem učbeniku pomen mi Slovenci, slovenski narod, absolutno za otroka, lahko narediva poizkus, da ima brat, jaz delam eksperimente za temi besedili, za odbralci, kako razumejo posamezne odlomke. In jaz stavim predvsej denarja, ko bote vprašali otroka, kdo je, smo to mi. Stavim, da bo več kot 70% odstotkov otrokov rekel, to smo mi, Slovenci. Če sprejmete stavo, naredite eksperiment, pa ali nekaj denarja za to. Bodo razumeli, bodo. Kaj če pa mislim tem, ko smo v politskem blhu, da smo vsi eno? Mi, človeško, ja. Pol, pol, pol, pol, pol, pol, pol, pol, Na polje odlažj, ne? To je celo možno, da je tako mišljeno, ja. Razumeno bo pa tak. Jaz ja, se to pa je ne. na začetku povedal, da imemo mi celo rajdo skritih pomenov v tem, kar govorimo, eh, vsak poslušalec pa si izpere svoje. Ja. Se smo si za ene eve pa Adama pravljali, a veste to. Kot prihajajo tudi v saponski ja, ja, <laughs> ja, Ti rečeš, eno žena razume nekaj drugega. Absolutno To mislim, po mojem mnenju je to je, nalžite, je pa če rečemo poenostavljene, ne dolge operacije, ki so možno našteti celo bo celodnice. da se to pove v okviru tega. Brez da se skušamo to spomniti, ja. ampak se misli, mislo, da se bo na pol pove, kaj se misli na tačno tem in se reče taki koncept, ki je, je vsakmo bo bolj jasno, manj jasni, Ampak je to samo poenostavljene jezik, ki ni, ni zahteven neki koncept. Tako. Je ja. samo zaradi tega, da ne bi da se ne, na, da se ne na mogoče tem misliti, da je to ista država, kot smo mi isti narod, ampak je samo tako, da se sporo se, da so te kraje. To je v bistvu se pogovarjaš, ne da poveš čisto vse termin v enem konceptu, ne se, ja, ja. In, in da, to, da da ti to, so resu, da, da samo da, da bi smarjela, da bi, smarjela, da bi aha, aha. Veste, jaz, jaz, jaz, jaz nič ne obtožujem avtorice, ki je to napisala in ko naprej. Edino obtožujem, mislim, me, menim pa, da bi moral pri didaktičnih besedilih izjemno eh, eh, veliko misliti na to, kakšna bo recepcija, kako bo to interpretirano strani tistih, ki bodo to brali. To je izjemno pomembno, to ni avtorski tekst, kjer boš ti pač ne, po svoje povedal stvari, ampak je to tekst, ne, ki je namenjen neki, neki zelo specifični recepciji, zelo specifičnemu branju, majhnih otrok, ki težko nadzorujejo svoje interpretacije, zgodovine in moraš biti strahovito previden, kako boš to napisal. Vse tega je velik, jaz sem tega velik odkril vnoter, ene so taki nasmisli misli tako, ne? recimo en sam odstavk, da vam še povem drug primer, recimo, da se ga spomnim, je takole, en je sestavljen iz dveh stavkov, takole piše, slovenski vojaki na soškem bojišču, na soški fronti so bili najpogumnejši, pika, Nasled, drugi stavek je, itali, eh, premočna italijanska vojska v enajstih ofenzivah ni mogla prebiti fronte. Pika, konc odstavka. To je neka zaključena pomenska celota, interpretativna celota, interpretira vlogo slovenskih vojakov na soškem bojišču leta, eh, od leta 16 do leta 17. Ne? Okay. In Kaj v bistvu vmes je vrzel, med dvema človek bi rekli, temu se reče juxta pozicija, so od dveh stavkov, ni pa nobenega veznika ne, vmes, recimo tudi manjega argumentativnega veznika, da bi, bi rekli, recimo ta avtor, da bi tako napisal, slovenski vojaki so bili najpogumnejši vejca, zato taljani niso mogli prebiti fronte. Ne? Tega ni, tam je vrzel, ampak tisto vrzel ti napolniš, mi smo naredili poskus, otroci so tisto luk vmes med dvema stavkoma napolnili z besedico z uh, veznikom ker, z vzročnim veznikom uh, uh, ker, ne, uh, ne ker, uh, uh, zato. Zato. zato, zato. Prvi stavek se bere. Slovenski vojaki na, na Soški fronti so bili najpogumnejši vajca, oni so dali noter, zato italijani niso mogli prebiti fronte, kar je absurdna interpretacija. V Istrijski vojski ki sem jaz kasnej bral, je bilo približno ni celih 8% slovenskih vojakov na fronti, na avstrijski fronti. To je se ga skup skupaj tako, ne, mogoče 300 vojakov, da je bilo slovencev na avstrijski strani. Da bi italijanska armada, ki štela okrog 800 tisoč mož, zrad 300 pogumnih slovenskih fantov, dve let ne mogla prebiti soške fronte, je norost. A veste? 200, pa danes, ne veste, kako se tebe znašajo. pa veste, kako se tebe znašajo. Prvič, kak so vsi vidiki v revni, ki 10. oktober obravnavajo? Ja, in drugo vprašanje, meni je tu še ena beseda, ne vem, kako zelo. Srpska vojska je prišla popolno. Ja. Takrat še v Jugoslaviji. Ja, pa so, uh, je bila Jugoslavija, ampak avtor je napisal srpska vojska. Ja. Ja. Tudi zdaj je pri tem tendenci, nekje. Ja, ja, ja. da mi nismo bili priča, ja, ja. že leta 18 nismo bili priča. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dobro, da se leta Ja, imate ja, prav, ja, je. Znate, enkrat ena direktna povezava, je ker, ali za to, je spet nikoli ni v Ja. Ja. Ja. ampak semate prav, je algoritem. Seveda mi to po nekem algoritmu mi v bistvu rekonstruiramo mankajoče dele besedil. Ampak gledajte, je je edino kar pravim je to, da mora pisec didaktičnega besedila vnaprej predvidevat, kateri algoritem se bo sprožil pri bralcu, ki je str 13 let. In jo naprej pripreči, da bi se sprožil ta algoritem. In ta tega ni predvidel. Zato ja, samo ja, ja. Seveda, vse se strinja, ja, gotovo. No. Jaz sam plediram za to, da pred določenim vrsti bralcev treba biti posebej pozoren na to. Veste, da se je to prvoraslen človek, ne bi nobenih, rekel bi, trapastih predstav, ne bi to sprožil. Ne. Pri, pri mladih ljudeh je to zelo, zelo čutljiva reč, no in je treba paziti, kako kaj, jim poveste. To, kar pravite, ne pravite, moral bi pisec tega didaktičnega dela učbenika, bi moral predvideti, ja. kateri algoritem se bo sprožil med stavki in vrsticami v tekst. To ni obraten problem, ja. da on je predvidel, katero se bo sporožil in računal in je igral na ta nacionalistična čustva. In je v bistvu to nek tiseč utružbenika, ne, ki ima etnocentrizem za svoj cilj, da ga prodati. Glede, sej, ko sem jaz to pisal v tej knjigi, A, ne? Sem, sem to povedal, kar ste deli vi rekel. Ne? Sem jaz tega nočem tukaj preveč ker je to domneva, jaz nimam nobenega dokaza, ne? Ampak, seveda, je je dokaz, ne? ampak jaz domnevam, da ljudje pač nezavedno ukalkulirajo ne? v svoje besedilo neke zelo verjetne reakcije bralcev ne? in to na ta način, da bralci potrdijo neke njihove presupozicije, predstavke, te predkonstrukte, kot se temu reče, neka prepričanja itd. dalje, ne? neko etnocentrično gledanje na, na, na svetovno zgodovino je podoben, ja, To, jaz tega nisem hotel reči, to sem pa napisal, in to, je tudi, to je druga plač zadeva, ja, ne. To, to se dej če povedo, res nisem hotel, še na makno vprašam, če je Perlovski ki je prekrita. Ja. In Ta negativna, ne? Ja, užaliti, jo, ali pa lahko nekateri, tudi pozitivna, ne? Če veš, da je nekdo slabe vole, pa, pa, pa, pa prepoduješ stvari take, ki ga bodo razveselile. Tko? Ne? Ne? Ampak narečeš, posluši, ne, prijatelj, razveselo te bom. Tako. A v zame zame je, recimo, veži, v kakšni meri se zdaj da to negativno komponento, recimo, da želiš nekoga užaliti, z njo kalkulirati? Drugače je rečeno, v kakšni meri je ta prikrita komponenta. Pravzaprav ja. psiholo, ne je zvor prikritosti. Je to ja. naša psiholo, ne, psihološko motivirana prikritost, a je v naravi, tako rekelč intrinzično, ja. perlokucijskega akta, da ostaja ta komponenta prikrita. Ta stvar me zanima, preprosto zato, ker, ne vem, sveda, v teoriji komunikacije in še bolj argumentacije imate veliko krati primere, Ko nekoga želite, boji manj požaliti. Yeah, yeah. In nekako zgleda, da znotraj tudi argumentacije in najformalne logike je ta namera bolj in manj jasno odkrita. Yeah. Ti želiš reči, ja, veš kaj, ne? ti si črnc, ti ne boš tega razumel, kaj moram ravnika rekel, ne? Yeah. ali pa ti si ženska, veš, yeah. raj ostani doma. Ne? Hočem reči v kakšni meri, na način prikritost. Ja. V argumentaciji, tudi argumentaciji je jasno, da je to zavesna odločito nekoga, da bo drugega v žalu, skozi, ne vem, ad personam argumentacija. Ne? Ja. Kaj pa je pri te, teh perlokutskih dejanjih? Kakšna je razlaga, ker ne zna? Od poti izvira ta prikritost? Vete, uh, več razlage Habermasova varianta je ta. On pravi, da perlokutske dejanja v principu niso izražena nikoli, Ker se crna mora biti učinkovita. Če boš ti naprej izrazil izrazu kucijsko namero, svojo cilj, ne? zdaj te bom pa užalil, zdaj te bom pa ne vem kaj v ne, znervirao, spravil v stečaj, vznemiril, recimo čustveno vznemiril, potem se bo on ju naprej pripravil ne? in ti ne bo nasedel. Se pravi, Habermas meni, da prikritost je pogoj perlo učinkovitosti. Ne? Saj v tistem delu teorija komunikacijskega delovanja. Imate avtori, ki pravijo, da nekatere perlokucijske namere se lahko izrazijo. Dva takih avtorjev sta Bach, iz je zvarja Back, pa Harniš, ne, neka teorija uh, komunikacijske, teorija komunikacijske ne, neki drugače se sijan, tudi Tutunotri no, In ona da pravita, da nekatera perlokucijska dejanja celo običajno izražamo, ne, recimo rečeš ko, ne, govorcu, pa dobro, ti si zdaj povedal svoje stališče, zdaj jaz bom par stvari povedal, par argumentov in te bom poskušal prepričati o nasprotnem. Prepričati nekoga o nasprotnem je perlokacijska namera in jo običajno izrazimo, vendar so to tiste vrste namer, ki so socialno sprejemljive. Nekatere perlokacijske namere so socialno sprejemljive, lepo je če nekoga čisto sprejemljivo, če pokupavaš nekoga za argumenti prepričati. Ali pa, ga, ne, ali pa če rečeš, poslušaj, ne, ne partnerka, žena, karkoli žen, ne. danes si malce slabe volje, te bom jaz poskušal, te bom spraviti v boljšo voljo, vabim te v kino. Ne, tako, ne. Poveš, zakaj si jo povabil, zakaj si storil ilokucijsko dejanje vabila, poveš, s kakšno perlokucijsko namero si to ilokucijsko dejanje storil. Res je, se pravi, jaz bi rekel tako, ne. Tista perlo kultirska ki so socialno sprejemljiva ali pa celo pozitivno vrednotena. Ljudje gledajo pozitivno na nje kot nekaj dobrega, kot naprej tisto celo pogosto izražamo, ne? Vse, kar ker je pa šteto kot negativno, kot socialno nespremilno, tisto pa se vedno zamučimo, ne? Celo s eno, eno je iz socialnih razlogov, ker je gle to reči, Drugo je pa tudi iz preračunljivosti za močimo, ne? ker če bo štiri rekel nekoga, rad, pa, ne nekaj stvari, da bi te vrgal iz stira, da bi te vznemiril, se bo on psihološko pripravil ne? in tako, tako da je več razlogov, zakaj negativnih perlokucijskih namer ne izražamo, pozitivne ali pa saj ti tiste spremljive pa ne. Ampak to je zdaj tko, a veš, iz... improviziran odgovor, ne? Saj... saj za dva avtorja, torej vem, ne za Habermasa, pa za one dva, ne ki trdita, da, da, da, uh, uh, trdi, da jih sploh nikoli ne izražamo, ampak mislim, da je vzmoti uh, in tako. Nekateri so mešali to, vi ste ki je to pisal o tem, je bil uh, uh, Aristotel po poetiki. Ne, ker kar meša, on pravi ne zavrnitev ne, nečesa, uh, ne ta, ta, ta znameniti NHS, enen NHIN, enen ne uh, zavrniti, spodbijati, ne pa Pa čustveno znemirjati, on to pravi, da je to oboje, reče temu, da je to nekaj, kar počnemo v govoru. Tam imate že v bistvu pri stotilu, pa pri protagorju imate v bistvu te elokucijske tipe in tako dalje, delno platno, umenjeno. No, e, zelo različno ampak jaz bi kdo rekel, no, da sveda so postavljali socialni filtri pri izraženju prilokacijskih namir. No, tako.